Jó reggelt, puskázom. Tényleg nem tudom, hanyadika van, tehát ez így, nem tudom, hogy önök mindig tisztában vannak-e azzal, hogy hanyadika van. Az, hogy milyen nap van, azt általában tudni szoktam, de hogy hanyadika van, abban gyenge vagyok. Azt láttam, hogy még a jövő héten is január lesz, de egy hét múlva már nem. Egy hét múlva már február lesz. Ma, tehát 2022. január 25-e van. A pontos idő 8 perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a kejfejjancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 éven oliaknak nem, felette is csak igen korlátozottan. Ajánlott műsora minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Nem volt egy rossz nap a tegnapi. A hétfők közül messze nem. Bár ugye tenap volt szó a hétfőfóbiáról, hogy ez mennyire alapos, mennyire nem. Pest fölött kicsit kevesebb a felhő, onnan beszűrődik némi fény. Minus 5 fok van, itt Békásmegyerem, biztos van, ahol hidegebb van, és van, ahol pár fokkal melegebb. Tél van, és ezek a napok, ezek tíliás időjárást hoznak. Fél nyolctól Elsimo Lászlóval beszélgettek, Nagyjából negyed-kilenc után pár perccel felhívom Pintér Bencét, az azonnali korábbi belső, most külső munkatársát. Kilenc óra körül Szkárosi Endre fogja köszönteni egy videóról a nagyjából egy hete megnyílt Bernát Y. Sándor kiállítást, és ma azért tart fél tízig a műsor, mert ígéretem van szakcsilakatos Bélától arra, hogy akkor felveszi a telefont, és beszélgetünk pár percet egy taxiba, miközben ő az operába tart mindarról, amit ő tett, és mindarról, amit ezzel kapcsolatban a sajtó állított. Mondhatnám azt, hogy összehordott, de az összehordott az egy hangulatkeltő szó. Ha azt mondom, hogy állított, az meg nem hangulatkeltő. Nagyjából ennyi a különbség. Tegnap este Hillel István volt az Egyenes Beszéd vendége, és Runa égon. Említette a szintén, mert hogy Hillel István is Soproni születésű, említette Csalány Szilveszter halálát, és kérdezte, kérdezte, felajánlotta megjelvánulás lehetőségét Hillel Istvánnak, aki azt mondta, hogy részvétel bet egy levegőt, egy elég nagyot, és mondta, hogy maradjunk ennyiben. Aztán hosszabban beszélt, két lehetőség volt, Mind a kettő elfogadható. Az egyik, hogy az ember rákérdez arra, hogy mit is jelent az, hogy maradjunk ennyiben. A másik, amit Róna Jégon választott, az, hogy nem kérdezett rá. Ez szintén az összehordott és az állított közötti különbség, nem pontosan ugyanebben az értelemben. Egyfolytában elágazásoknál vagyunk. Minden pillanatban. Egyébként, amikor hallgatunk, akkor is, és hát a cselekedeteinkről itt most részletesen nem is beszéltem. Este szót váltottam Baranyi Krisztinával már azt követően, hogy ismertettem számára a szavazás eredményét, és említett egy olyan szempontot, ami sajnos a terapi beszélgetésünkben nem jelent meg. Így utólag hozzáragasztani nem lehet, de azért elmondom, nevezetesen azt, hogy a képviselők frusztrációját maradjunk ennél a kifejezésnél, nem feltétlen az előválasztás és nem feltétlen politikai tényezők okozzák, okozták, hanem a pandémia. Az a pandémia, amely távol tartotta őket fizikailag attól a munkától, amelyben cselekedhettek korábban jó-rosszul, de ott voltak a terepen, szemben a mostani helyzettel, amikor sokszor vannak terepen, és legalább ennyiszer nincs seregterepen, sőt volt egy idő, amikor egyáltalán nem tudtak a szó hagyományos értelmében a terepen lenni. Ennek a frusztrációjáról tegnap nem esett szó, de tegnap este, amikor beszéltünk, akkor megemlítette a polgármester asszony, és ebben maximálisan igaza volt. Sajnálom, hogy ez nem került elő, nem mondta, én nem kérdeztem rá. Kaptam e-maileket, amelyek arról szóltak, hogy hogyan lesz, volt, van, lesz ez az utolsó beszélgetés kettőn között, mint egyébként lenne a Kejfen egy olyan hallgatói, nézői rétege, akik egyfajtában a műsor ellehetetlenülése érdekében drukkolnak, ami tőlem egyébként nem áll távol, mert sajnos otthonról hoztam némi ellendruckerséget, de ezt egy ilyen egészen furcsa, csendes malíciával követem. Nyilvánvalóan, hogyha összeakadnék velük, akkor kevésbé lenne csendes molícia, hiszen az a rossz indulat, ami e tekintetben megnyilvánul, az nem kizárólag az én személyemet érinti, az az ő hétköznapi életüket is megmérgezi. De miután hála jóistennek fizikailag nem találkozunk, legfeljebb az e-mailjeiket juttatják el hozzám, amely gazdag termés, gondoltam, hogy ezúton. Válaszolok nekik. Nem üzenek, mert minek üzennék, ha akarnak, megtalálnak 061 712 42.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 Egy nagyjából fél óránk van arra, amire akarjuk. Én egy az élet által felkínált mesét fogok felolvasni a 24. tolmácsolásában. Pontosan én tolmácsolom, ők írták meg. És hát itt van előttem még a Czakó Gábor Banga Ferenc 77 magyar rémese című kötet is. Tehát, hogy el vannak szokó attól, hogy felajánlom a szabad téma választást, de hát ilyen is van. Valójában, amikor szavazásra viszem az ügyeket, valamikor nem viszem szavazásra, és valamikor beszélgetek róluk önökkel, vagy pedig választott vendégeimmel. tel 7 óra múlott 3 perc Simó László, 822, Pintérvence, 9 óra, Skárosi Bernáti fél tíz, ha fölveszi, Szakcsilakatos Béla. Mármint a telefont. Akkor következzék előbb Csakó Gábor Banga Ferenc 77 magyar rém az egyik. A magyar apa elelke élt egyszer egy muzsikus házas pár. Két gyermekük született, Trisztán is izolda, és ahogy az már lenni szokott, a gyermekecskék nőttek-nődögöltek. Történt egyszer vendégségben, hogy az édesapa lelkesülten mesélte, hogy a kicsi Trisztán milyen ügyesen hegedül lepipálja a szépen szóló fütyörit is. Hamarosan. Apa piszeget rá a felesége. Ő folytatta, hogy Trisztán kamiként fogja a vonót, milyen biztos az ujjas, laza a csuklója. Apa! A magyar apa tovább dicsérte a fiúcskát, akinek a játéka már az első órák óta élvezhető, holott, mint tudjuk, a gyakorló hegedülés. Apa! Mit apázol folyton, amikor mesélek? Hányszor mondjam már, hogy Trisztánkát nem vették fel a zeneiskolába. Holnap kigyelmetek is hallgassák meg a kis Trisztánt remolóját. Így a magyar apa lelke. Csakú Gábor és Banga Ferenc 77 magyar rémmesejéből az egyik és akkor következzék a másik. Megszökött egy robot egy brit szállodából. Dömös írása. Kiszökött egy robot egy Cambridge-i hotelből, egyszerűen nem állt meg, a szálloda éppen nyitvan álló bejáratánál, miközben dolgát végezte, és elindult a nagyvilágba. Számolt be az esetről a BBC az Orchard Park közelében található szálloda személyzete annyit tudott nyilatkozni a szökéssel kapcsolatban, hogy valószínűleg még mindig üzemel a kütyű, ami már bárhol járhat. A közösségi médiában pedig valódi tábor alakult ki az ukerekből, akik azt kívánták az automata tisztítógépnek, hogy legyen jó útja, szerencsére a vadonban nem túl sok ragaduzóval találkozhat. A munkatársak minden esetre nagyon szerették volna, ha a szabad lelki masina visszakerül hozzájuk, ezért arra kérték a közösségi oldalakon a nethezőket, hogyha látják a szabadon flangáló takarítógépet, tereljék haza. A történet jól végződött, a robotporszívó egy sövény alatt rejtőzött, de miután visszaszolgáltatta őt a becses megtaláló, most már a szállodában van. Hát így. 212.42. hogy Szakcsilakatos Bélára rejjek, és természetesen nem csak szóló nevezeim találtam rájuk, mint hogy Szakcsilakatos Béla számaira. Ez is ilyen. Ha érdekül neket, elmondhatom az összeállítást. Ha nem, akkor egyszerűen csak szóljam. Nem tegnap adták ki. 061 712-42 ez egy 32 éves lemez Igen, igazúra jó reggelt! lehet? Igen. Hát uh, egész uh, mély részvétem a családnak és együttérzésem. Meg, megmondom össze, hogy készítem el a hangon, mert rettentően sajnálom. De de kell valljam, hogy amikor uh, először szóba került kórházban van, és akkor tele volt az internet azzal, hogy... Isten posztokat osztott meg, és abszolút tagadó volt, meg vírustagadó is. Akkor benne mindenféle rossz gondolatok támadtak, hogy e, megjedemli a sorsát, de ezt nem kívántam neki. Nagyon sajnálom, és sosem felejtem ezt a szívni olimpiát, és te Erről beszéltem Baranyi eh, Kristina okán, meg a képviselők okán, hogy egészen elképesztő sférájába lopja be magát az életünkbe a pandémia. Ha. elég a legutóbb halott megnyilvánulásra gondolni. 061-712-42 Igen, ez is szakcsú. a dennőthus. És emlékszem arra, hogy valaha volt -e olyan, hogy ilyen tartósan tudtam ülni egy stúdióban, egy rádió, vagy tévé stúdióban, stúdióban, nem kellett, de egy rádió stúdióban anélkül, hogy fülhallgatót kellett volna használni, vagy fejhallgatót. Néhéz hozzászokni, ugyanakkor jelentősen visszaadja az embernek azt a szabadságát, amit korábban egyáltalán nem érzett, hogy elvették volna tőle. 061 bármilyen témában. Tehát gondoltam a fókusra, mert hogy a cápák között, vagy a cápák közt, vagy nem tudom mi a cápák, ez a címe. Ha azt kérdezték volna tőlem, hogy ebben az új időpontjában vasárnap 7 óra körül növelni fogja -e a nézőszámát, vagy sem, biztos mondtam volna, hogy igen, de ilyen mértékben, és ennyire az érrelővi a nézettségben az RTA klubnak ezt a műsorát, a nézőközönsége, hát arra nem gondoltam, Közel 700 ezer, de 600 ezer mindenféleképpen több néző és negyedik hely, ez egészen elképesztő. Magamban nem találtam a magyarázatát, de nem is kell mindig magyarázatra lelni, hajrá fókusz. Szobafestőnek tanult, Setét jön, szociális munkás lett és a romai polgárjogi mozgalom egyik legismertebb aktivistájává vál Budapesten. Írják annak kapcsán, hogy meghalt 50 éves korában. Számos díjjal tüntet 1997-ben a roma polgári jogi díjat, 2007-ben a Solt díjat, 2008-ban az emberi jogi emléplakettet, 2012-ben a Fekete Pártus díjat, 2020-ban pedig a Rao díjat kapta meg. Ő szervezte meg a Roma büszkeség napját, az ide tartozunk egyesület vezetőjeként a magyarországi roma közösségek identitáspolitikájának és a demokratikus részételők lehetőségének a megteremtését küzdött. Arra a romákat, minél többen vállalják a népszavazáson a polgárjogi aktivistával a hírek szerint szívinfarktus végzett 061 712 42 68.0 hírlistája, itt szól, Meghal csalány szilveszter olimpiai bajnok tornás sikerült eltalálni magyar emberek gondolkodásmódját, Mártizai Péter meggyógyult, ennyi börtönre számíthassák, hogy a végrehajtók vezetője, betegstopot rendeltek el a Szent Imre kórházban. Otóságilag az árak ellen, továbbra sem tudni ki lesz Olaszország következő államfője, fokozott üzet a házban a tálibok akadályoznábi bárki elhagyja, Afganisztán mínusz 18 fokat mértek hajnalban. Nincs szükség hírsorra, ha valamit meg akarnak osztani, a kéfejjancsi valasz nagyjából még 10 percen át megtehetik, aztán ideig nem 061 egy. 712-42. Most egy rövid tallózás következik, mert nem tudom, hogy terek a kedvencem. Ezen nem szakcsilakatos Béla fog zongorázni, ha megtalálom. Még öt perc nagyjából, ami az önök rendelkezésére áll, ha élnek vele jó, ha nem élnek vele, akkor zene fog szólni. Csire Minucci, George Indo, Mark Letford, Kenny Werner, Fernando Saunders, Lionel Corgiu, és sem egy tennapi 061 71242 42 Felkészül Elsimo László Sziója János, jó reggelt! Szia János! Mitől vagy ilyen búval? Vagy nem? De csak a hangod olyan, mintha te lennél a füles ami macskóból? Még egyszer, hogy füles ami Hát aki úgy lógatja a fülét és mindig szabadul. Egyáltalán nem lógottam a fülemet, de hogy is... <coughs> Három... Nem. Há... Kora reggel van és valószínűleg a hangomon látszik még, vagy hallatszik még valami abból, hogy az éjszaka nem volt túl hosszú. Három témát ajánlok, de ajánlhatsz te is, és akkor az lesz, amivel kezdünk. Egyrésztről a Magyar Zeneháza, a Fekete Péter történet, illetőleg, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum létrehozza a Nemzeti Régészeti Intézeted, de hogyha egy negyediket javasolsz kezdésnek, akkor én a... Nem, abban nem, nem, nem. Meg... Én bármilyen beszélek a háromból, amit akarod. Sőt, mind a háromról beszélek szívesen, hogyha látod hogy értelmét. Mi legyen a sorrend? <tőző> Mindegy, hát te vagy a műsorvezető. Beszélgetünk? Hát nézd, a, a, akkor kezdjük az elsővel, amit mondd a magyar zene. Hát, ahol éppen a És mit fogsz az csinálni? Lesz egy bejárás, ahol az intézménynek minden egyes szegletét meg tudjuk nézni, mert a szombatilvatáson erre nem volt lehetőség. Már csak azért sem, mert én nem tudtam ott maradni végig utaztam tovább Tokajba a Magyar Kultúra napi ünnepsége. Tehát én végig, ott, voltam, ott voltam magának a, a programnak az ünnepi részén, de azon, a, amikor bejárták az intézményt, azon nem, nem tudtam. Mert egyébként sem jó alkalom egy, egy avatú ünnepség arra, hogy az ember megnézze azokat a részeit az intézménynek, ami a ünnepi működéshez szükséges, és ma ilyen bejárásnak tudok részt venni hogyha van rá módod, akkor nézd meg az irodákat is, mert nekem volt már módom a, a tetejétől a pincéig bejárni az épületet, és, és neked, hogy én el voltam tőle ragadtatva. Kiderült, hogy a külső homlokzat készülhetett volna abból az anyagból, amit egyébként a tervezője kitalált, de az valami olyan pokoli drága lett volna, hogy arra már nem volt pénz. És hát őszintén sajnálták, hogy erre már nem lehetett költeni, de hát így sem volt egy olcsó mulatság, de egészen elképesztően néz ki. Mert hát az ember nagyon kíváncsi arra, hogy amit a Bata, mint életet belé képzel, tehát, hogy az tényleg bele fogja költözni, hiszen az, hogy ott a koncerteken kívül van helység arra, vagy terem, hogy általános iskolák énekúráit szakavatott vezetéssel ott tartsák, már az követően, hogy bizonyos részeit, vagy az egészet bejárták a gyerekek, az egy. Épp olyan fenomenális ötlet, mint ahogy a játszótereknek az iskolák általi kihasználása is egy jó ötlet. Ne dicsérd, túl, ne dicsérd, mert ezt megkapod maga a Facebookon, hogy én is megkaptam. Figyelj, mert, én ezt a projektet az eleje óta kísérem, hiszen ott voltam a születésénél, én együtt működtem a Zuglói Önkormányzattal, akkor, amikor Papcsák Ferenc ezt önös, vagy nem önös in iniciatívájából kitalált, és aztán végigkövettem a Papcsák, Karácsony és Horváth Csaba periódusban, és két vezérigazgatót is kiszolgáltam, de leghosszabban kiszolgáltam a szó átviteltelmében, de leghosszabban Gyorgy Benedekkel tartottam, vagy tartom a kapcsolatot. Na, minden esetre a Facebookon a Karácsony Gergelynek a kirohanására a Magyar Zeneháda ellen, amit most is a Zavattamutás napján is megengedett magának ott. Én is óvatos kommentet tettem, amiután... Hát, akkor eljön uh, meg itt egy pillanatban. Választ cunami fel... érkezett. Türelem, idéz... türelem, türelem, akkor én ezt felidézem, mint tudod, ez az a műsor, ahol a diákságot befolyásolja a téma ismerete január 22 -e 14 óra 46 Fec Karácsony Gergely, ma van a magyar kultúra napja, és ma át a kormány a Városligetbe épített Zeneházát. Szinte már hallom a szélén hangokat, hogy milyen szép lett az épület nem is olyan nagy baj, hogy vannak épületek a Városligetben, majd később ennek az épületnek a létrejötte nem a kultúra, hanem a barbár erőszak jegyében történt. Először is, ezt most már én mondom, mert itt öt pont van, először is erőszak a város legfontosabb közparkjával szemben, erőszak a kivágott fák és azokkal a több mint száz éves platánokkal is, amelyeknek a vízellátását teheti tönkre az épület másodszor erőszak a jogállammal szemben, hiszen az összes korában létező jogszabályt meghekelve egy külön különlegsz városligetel lehetővé a megépülését, harmadszor erőszak a népakarattal szemben, hiszen a közlemény nagy része végig ellenezte a beépítését, a leállítását szorgalmazó népszavazási kezdeményezésemet pedig jogellenesen megakadályozták. A szó szoros értelmében brutális erőszak negyedszer a beruházás ellen tiltakozó állampolgárokkal szemben, akiket bűnöző őrzővédők vertek agyba a főbe. Végül ötödször erőszak az adófizetőkkel szemben. Majd később zeneszerző, zeneszerető emberként valószínűleg én is meg fogok ott fordulni. Majd később, ha Magyarországnak nem egy erőszakos és barbár, hanem ebben az értelemben vett kultúrált kormánya lenne, akkor ennyi támogatással egy másik helyszínen talán egy sokkal szebb zeneháza épülhetett volna, és akkor ma végre közösen örülhetnénk valaminek. Túltereszkedik a műsorban Nem, nem. Több időt kap így, mint amit én eltörre fogok erre. Ne aggódjál, Elsimol, ez egy te is hogy nem így van. Elsimol László, aki te vagy pedig azt írta, talán harmadik vagy negyedik megszólalóként, mintán karácsony Gergely megjelentette földres András írását, akit beszéltem, de aki azt mondta, hogy ez egy magánírás, és így nem fogja megjeleníteni a médiában. Ez döbbenetes írásim olással a Magyar Zeneház egy hatalmas, romos betonépület, a Hungex-fajkor irodája helyén épült, egy oszmány szocialista sevet sikerült begyógyítani, még az időközben kinőtt fákat is belekomponálta az építés az izgalmas épületbe. Miért lenne? Az előszak a park ellen, hogy aztán Tardos Jánostól azt is megkapjad, hogy te nem tudsz magyarul írni, hiszen a belekomponálta az egy szó. Tehát egy, utána valami egy egészen elképesztő, nem hiszem, hogy minősítették. Hát örülök, örülök, amikor kioktatnak, folyamatosan, hogy nem tudok írni, tehát ez, ez nagyon tetszik. A, Mi az szült a a beírásodat, ember, amikor, hiszen te egyébként amikor, nem vagy, a, a, Laci, te nem mobilit. vagy egy kommentáló, tehát egyszer e, e, csak fogtad magadat és fel? Nem, én nagyon ritkán szoktam így hozzászólni, de itt nagyon rég és személyesen Karácsony gerget és egyébként jó viszonyban is vagyunk, ezért én ilyenkor próbálok minden a kampányidőszakban, aztán megszokott meg elvárható stílust és, és Hát, mondjuk, hogy, hogy hangnemet mellőzni, de annyira nem értek egyet vele, és szerintem annyira rosszul csinálja ezt az egészet, ahogyan ő a liget ellen folyamatosan, vagy a ligetről ellen folyamatosan ki kell, és egyszerűen történeti szempontból is nem igaz az, amiket állít, hogy, hogy, hogy kénytelen voltam ezt a rövid megjegyzést oda tenni. Az, hogy az ember mondjuk mobiltelefonon, Facebookozik, mint ugye legtöbben, és, és adott esetben a vannak erőtések egy mobiltelefonos kommentben, az bár figyelek arra, hogy ott is lehet, hogy legyen egy hozzászólásom, az szerintem elfogadható. Különös tekintettel arra, hogy az internetes újságírásnak a színvonala az milyen mostanság, most uh, nem is feltétlenül tartalmi, hanem milyen felségkérdésekre gondolok, hiszen a klasszikus értelemben olvasó-szerkesztő már csak a, a műfajnak a internetes világnak a jellegzetességei miatt az kivezőbe van. Na mindegy, Tehát azt gondolom, hogy először is van egy nagyon súlyos történeti hazugság, és ezek a párhuzamok, amelyeket a Nyőröki Central Park, a Londoni High park kal kapcsolatosan hoznak, ezek ez nem igazak. Ez a park soha nem olyan park volt, mint sok nagyvárosi park. Ez a, ez a park az első pillanattól fogva, mióta park lett és nem csak egy ilyen uh, ligetes, uh, füves terület, ez valójában a, a magyar kultúra meghatározó intézményének a helyszíne, amit városunk ketté vág egy, uh, egy út, uh, ami felvezet a t autópályára, tehát város egy forgalmas uh, utcája ketté. A, itt uh, több mint száz éve meghatározó épületek vannak. Ebben az, a, a Millennium házát, amit Olaf házként is ismernek, az, az nem tegnap építették be a liget közepére a a, a, a az állatkertet, a a, a múzeumot a jégpályát a, a városligeti tavat a vajdahunyad várát is még nem tovább ezeket nem nem tegnap építették ide vagy a a közlekedési múzeumnak a most nyelzó épületét. A, a fővárosi nagycirkusz az nem a szociális épült, az is, az az épület igen, de az előzménye ott van nagyon-nagyon régóta. Tehát hogy, hogy ez, egy, ez egy hazugság. Itt igazi, itt igazi durva beavatkozást a park életébe a kommunizmus idején tették, amikor odaépítették a Ungexpónak az irodai épületeit, pont oda, azokat a borzalmas épületeket, amikor odaépítették Petr ami már nincs ott, szeretném jelezni, és amikor megcsinálták a felvonulási teret a Stálin szobor és ne felejtsük el, hogy lebontották a, a templomot a ligetnek a széléről, aminek a visszaépítése az, és nem csak a, nem csak a templomot, hanem, hanem itt volt még egy színház is, amely, aminek a színházépületnek a visszaépítése az szóba került, mint egy megborosítanó koncepció. Szóval én, én szerintem egy ilyen városligetben, amelynek ilyen funkciói vannak, az, hogy egyébként a lepusztultság megszűnt, a retrohangulatot felszámoltuk, a, a világ egyik legszebb gyerekjátszótérét meg, megépítették, tehát, hogy ezek mind olyan eredmények, amik elvitathatak lannak, és Fölösleges demagógiával itt uh, olyan módon hasonlítani a Central Parkhoz, ami, ami egyébként teljesen jól hangzik, de valójában apasztika nem a UVA kategóriái, mert ennek a pár, pár története már. Az épület, még annyit csak, hogy az épület szerintem fantasztikus, gyönyörű, eh, világszínvonalú, igaza van bánásztónak, és, és az az igazság, hogy, hogy eh, abszolút a, a, a környezetbe eh, élő, ráadásul, tehát azok, akik most húgognak, azok régebben azért húgogtak, hogy miért olyan csúnya épületet építettek, mint amilyen a Nemzeti Színház. Tehát itt soha semmi nem jó. Nyuszik a massabb kár, nincsabb esete az, ami előfordul. És az én megedzésemre érkező jó, erre még külön kitérünk, de most már igazán nem mondhatod, hogy Karácsony Gergely nagyobb teret kapott, mint te. Igen, ez, igaz, ez uh, igaz. Az arányérzékem azért még működik. Uh, azt kérdezem tőled, hogy apró kérdések, de az elsőhöz választok egy puskát, ugye Bardóczi Sándor, aki a Fővárosi Önkormányzatban dolgozik, és a területnek, ennek a területnek a felelőse azt írja uh, a te posztodra, mert minden más megközelítés mint a romos betonépületek lebontása és a helyére épül, még egyszer mert minden más megközelítés, mint a romos betonépületek lebontása és a helyére fa ültetése egy közpark ellen erőszaknak minősül, és ezt nagyjából minden európai városban ugyanígy gondolják. Sőt, tovább megyek a Városmajor tervpályázat előkészítése során az állami fél és a 12. keleti önkormányzat is osztja ezt a véleményt. A várostegetnél a világ egyik első közparkjánál miért gondoljuk mégis azt, hogy egy történeti közparkot csak és kizárólag új épületek parkba lehetséges felújítani. Hát most az az igazság, hogy épít megérkeztem, és a, a, a néprajzi múzeum épületem előtt egy hatalmas egy teherautó hajtott ki a építésnak, hogy a legvégét nem hallottam. A legvége az úgy hangzott, kérlek szépen, hogy sőt, tovább a Városmajor tervvájázat előkészítése során, az állami fél és a 12. keleti önkormányzat is osztja ezt a véleményt. A Városligetnél a világ egyik első közparkjánál miért gondoljuk mégis azt, hogy egy történeti közparkot csak és kizárólag új épületek parkba építésével lehetséges felújítani? Aha. Én, én azt gondolom, hogy ez egy legitim uh, megoldás. Tehát én, én nem mondom, hogy az nem legitim megoldás, amit uh, az ellenzők mondtak. Tehát, hogy, hogy uh, minden épületet a városigatban lehetett volna bontani, és a helyükre fákat ültetni. Tehát ez is, én nem, nem bírtam, hogy ez is egy legitim megoldás. Ki lehetne vezetni innen a trollit? Éppen itt állok a, a, a trolli vonalában. Uh, és... Uh, és lebontani a villanyvezetékeket, meg az oszlopokat. Tehát annyi mindent lehetne csinálni, csak megérteni, hogy ennek a parknak van egy, egy szerves fejlődése. Ez, ez nem abban az értelemben, hogy városi park, ami tulajdonképpen a városnak a tüdeje, meg a kikapcsolódásnak a lehetősége, ez egy nagyon összetett komplex szórakozási lehetőséget nyújtó negyede a városnak. Azt kérdezem tőled, hogy mennyiben szimbolikus politikai tér különös tekintettel arra, hogy a miniszterelnök egyértelművé tette az átadón, hogy amennyiben nyer a jelenlegi koalíció, abban az esetben befejezik a Városliget projektet, és megépül a Petőfi csarnok helyén a Magyar Nemzeti Galéria. Hát én nagyon, én nagyon bízom benne, hogy megépül a Nemzeti Galéria. Tehát három miatt ö, bízom benne. Egyrészt azért, mert a, a Sipnus City Múzeum, Nemzeti Galéria fizikai közelsége, mondhatni kettőse, kiegészítve a néprajzi múzeummal ez, ez világszám lenne. Másrészt ö, azért is bízom benne, mert egy... Ö, elengedhetetlen lépés a budavári rekonstrukciózónál a Nemzeti Galériának a kiköltözése, és az meg, az meg elképzelhetetlen, hogy a, a Nemzeti Galéria évtizedekre legyen zárva, és a, azt a Nemzeti Kultúrkincset, amit ott lehet látni, azt amiatt, hogy közben zajlik a, a polotának a felújítása, ne lehessen látni. Tehát én ezt egy nagy, nagy vesztésékként én német. Úgy nem szerintem a Nemzeti, Nemzeti Galériának a, a építészeti koncepciója az, az is nagyon izgalmas, Elnézzünk a Petéfi Csanokra, hogy milyen volt. Én szerettem odajárni. Még a beszárás után sok-sok ével is a bolha piacon vásároltam, de akárhogy is nézzük, rendkívül nagy sem volt az is a, a városnak, vagy a, a, a, a, városlig a, a, a testén. hogy mi változott. 2019-hez képest, amikor azt mondta a miniszterelnök, hogy tiszteletben tartja a budapestiek véleményét, és az fog megépülni, amit egyébként a fővárosi önkormányzat akar. Most pedig azt szerintem, mond... szerintem ezt tőle kérdez meg, én ezt nem tudom neked megmondani, nem is akarom ezt kommentálni. vagy kommentál, kommentálni. Annyit viszont, hogyha már ezt szó, szóba hozott, akkor az hagyj egyezzet meg a a komment, az én kommentem alatt levő komment, komment túlna, mivel e, is, meg egyáltalán azt hogy itt a Karácsony Gergely állít, hogy, hogy igazság szerint én, én nem tudom, mi alapján gondolja azt Karácsony Gergely, vagy mondja azt, hogy itt a budapestiek azok egyértelműen azt akarják, hogy ne épüljön zeneháza, vagy ne, ne fejleszik olyan módon a ligetetet, ahogyan az megkezdődött az elmúlt években. Ráadásul e, Budapest ügyei meg a, a Városliget, ugye, egy új Múzeumi negyed létrehozásának a, a gondolata, az nem pusztán a fővárosban élő embereknek a dolga, ez az országnak, és itt az egész nemzetnek a, a, a fővárosa. Ezért e, e, itt bizonyos szimbolikus dolgok az egész nemzeti közösséget érintik. Én biztos vagyok benne, hogyha népszavazás lenne arról, országos népszavazás, hogy e, e, épüljön -e a ligetben múzom, akkor azt az emberek első Jó, hát ugye a karácsony is, a tekintetben, hogy ez egy lehetőség volt, de végülis a politika nem engedte. Mocs. Tehát, te meddig érsz rá? Mikor, van a, a, mikor kezdesz? Hát nyolckor. Jó. Jó, rendben van, akkor akkor. itt volna még egy kérdés, de akkor fejnehéz lenne. Jó. Uh, azt mondja, hogy a Fekete Péter történet, ugye a Fekete Péter történetet a 444.hu taglalta a legrészletesebben, ebben arról volt szó, hogy Fekete Péter is ott volt az Eszterházi Péter és Gitta könyvtár péntek ki átadóján. Itt azt mondta, hogy megszokhatták már, hogyha valóban meghívnak, akkor egy másik intézményből, egy másik polcról leemelek valamit, és elhozom magammal számmal múzeumit állít kint a ami múzeumban bevételezték ezt a tárgyat. Egy foci van szó, hogy megengedte magamnak, hogy egy ilyen tárgyak hozza kulturális kincsként magammal erre az eseményre mondta az államtitkár. János, az a, az türelem, úr. türelem, türelem, hogy a Igen. teljes történet nyilvánvaló legyen. Üm, hogy hogyan jut ez, ez eszébe, ez most lényegtelen, de szerencsére, hogy írja a 444, az evangélikus gyűjteményért épp az a Prüle felel ma, aki korábban a Petőfirodalmi Múzeum főigazgatója volt, ő volt a házigazda, aki azt mondta, ugye volt idő, amikor én a Petőfirodalmi Múzeumból sok mindent elhozhattam volna, nem tettem, remélem vissza is vissza de ezt a labdát, kedves Péter mondta, ezt követően különböző újságok különböző cselekedeteit sorolták fel fekete Péter. Ennek, mint hogy például szombathelyen egy múzeum megnyitásnál hasonlóképpen cselekedett, tehát ez nem egy újdonság az ő életében fordulatot akkor vett a történet, amikor dr. Brenner Koloman a jobbik politikusa vette a hírt, és azt mondta, feljelentést teszek, sajnálatos, de mindent elárul az Orbán rezsivről, hogy ezen a jeles napon, a Magyar Kultúra Napján azt kell bejelentenem, hogy folytatólagosan elkövetett lopás miatt feljelentést teszek, a kultúráit felelős államtitkár Fekete Péter ellen. Ezek Remélem, arca... hogy ez csak vicc a Ezek Brenner Koloman részéről. Arca... Ezek arcátlan módon még a közgyűjteményeinket is meglapj Reagált erre Prőleg Gergely a 444.2 számára. Prőle Gergely este küldött egy reakciót a cikkünkre, érintve már azt is, hogy Jobbikos Brenner Koloman folytatólagosan elkövetett lopás miatt feljelenteni készül Fekete Péter államtitkár. A nap folyamán nem követtem a tegnapi Eszterházi könyvvalvató életét, és amikor este bekapcsolódtam a hírfolyamban, meglepődve láttam, hogy a Kaufmann kollega a tegnapi napon felüldtnak látott, és hogy én csúnyán helyre tettem volna Fekete Péter kulturális államtitkárt. Amikor láttam, hogy mindez az agybaj rovat vagy címszó alatt történt, akkor megnyugodtam, mert ez tényleg az. Ugyanakkor, amikor felfedeztem, hogy Brenner Koloman az avatáson elhangzottak alapján feljelentést tett az államtitkár ellen, rá kellett jönnöm, hogy vagy a rovat neve megtévesztő, vagy az agybaj valóban terjed, ami egy országgyűlési képviselő az LTE BTK korábbi Dékán helyettes esetében legalábbis aggasztó, de még inkább nehezen elképzelhető régi ismerettségünk alapján szögezzük le, az államtitkár nem lopta el gesztusként, csak nem is átadott, hanem megmutatott labdát, még a műtárvédelmi szempont is amikor testét húzott a felmutatásához, amikor nem csúján helyretéve, hanem legfeljebb ki ironizálva és koráncsen feldúltal. Inkább kedélyesen jeleztem, hogy remélem vissza is viszi errejű helyben ígéretet tett. A történtek ilyen tén átértelmezésen nem válik a 44-és kaufman kollega dicsőségére, ez egyszerű klikhalás, zsiványság. Brönner Koloman pedig remélhetőleg konzultál a jogászaival, még mielőtt egy ilyen agybaj tudósításnak felül, majd végezettől, de nem utolsó sor, van, közleményben reagáltak a kulturális intézményvezetők a baloldali HECZ kampányra. Fekete Péter kulturális államtitkár az elmúlt négy évben több száz kulturális eseményt, intézményt nyitott meg. Ezen alkalmak egyik jelentős részén kulturális intézmények kiállítási tárgyainak bemutatásával szemléltette a Magyar Kulturális Tradíciók szövetét, összhangját és egymásra épülését. Azok, akik ezt a szellemes, szimbolikus és formabontó szemléltető módszer Amelynek használata során a jogszabályok szerint járt el, újságíró és jogi eszközökkel támadják, csak azt árulják el, hogy ők nem vettek részt ezeken a rendezvényeken, de nem is próbálták megismerni a valós tényeket. Képmutató hetc kampány helyett inkább járjanak az eddiginél lényegesen többet kiállításra, színházba koncertet, táncelőadásra, operába, olvassanak sokkal több könyvet, nézzenek jó filmeket és hallgassanak sok zenét. Ha megteszik, akkor talán majd belátják, hogy nem a kulturális értékek és értékteremtők előtt tisztelgő gesztus, hanem annak tudatos Termezése, az elítélendő cselekedet született mindez január 22-én és aláírták Bár László, Cseke Péter Demeter Szilárd, Kisbé Attila Óberfang Pál, Ókovász Szilveszter Szabó Ágnes, Szabó László, Attila és te Itt a véget eljössz János mindent elmondtál minden felolvastál. Tehát amikor 444.hu-nál olvastam a cikket, hogy Prőle fölháborozottam, kioktatta uh, Feketét, akkor azon röhögtem, hogy, hogy saját magunk belinkelik oda a videófölvételt uh, Prőlétől. És És hogyha az újságíró megnézi azt a videófölvételt, amiről ír, akkor látja, hogy a, a, a Prőle szinte vigyorogva, uh, ironizálva mondja, humorizálva mondja az egészet a Feketének. Fekete Péter ezt a Játékot, nevezzük így nyugodtan, ezt gyakorlatilag az államtitára kénevezős folyamatosan űzi, és ö, rendkívül szellemesen ráadásul. Minden egyes alkalommal, amikor valamit megnyír fel a vad, akkor elvisz egy tárgyat egy másik intézményből, de egy olyan tárgyat, ami tematikailag oda kapcsolódik, ahogyan Eszterház esetében és a focilabdával történt, és ráadásul mindig szabályosan kölcsönzik ki a műtárgyakat. Én most le is elérésztettem a Nemzeti Múzeumban, hogy az én kinevezésem 5 időszakban volt ott ilyen, és egyébként volt, és mindig szabályosan történt, és minden műtárvédelmi szabály figyelembe véve. Azt, hogy a Brenner Kolomanak elment az esze, azt egyszerűen fog nem tudom, mert csak egy komoly egyetemi oktatóról beszélünk. Tehát az, hogy a Brenner Koloman följelenti a, a, a feketét, ez... ez ez egy teljesen abszurd, értelmezhetetlen dolog az én megküzdítésemben is. ez ezzel a borzalmas szöveggel, hogy, hogy ezek a fideszesek, ugye ezek még a, a múzalokat is kifosztják, onnan is lopnak. Tehát ez annyira abszurd, hogy épp ember ilyet nem csinál. Hát teljesen elment az esze. Mi mit tudnék még ezt hozzátenni? Az, hogy végül is az, hogy te ezt aláírtad, ezt milyen körben körözték? Tehát, hogy hogyan jött össze az aláíróknak a köre? Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Engem az egyik kollega felhívott. Mi a véleményem? Minthogy nem egy alkalommal voltam olyan szituációban, hogy a Hekete valamit elővett, és ő mutatott, és arról beszélt. Én nem mégis olyan, olyan alkalommal, amikor viccesen megjegyeztem neki, kápranásik meggyavolt, hogy nem az olyan szép társ, hogy igazán végleg is itt a, csatá, itt a csatnál. De hát nyilvánvalóan én ugyanúgy humorizáltam, hogy ő is viccet, és ezt a közösség is jól fogadta. Tehát, ugye ez annyira abszurd dolog volt, hogy önkörülménye felé volt az egyik kollega ezzel, hogy egy ilyen aláírás lenne. Én ugyan nem vagyok a petíciózásnak a híve, mert szívem szerint meghagynám a, a azoknak, akiknek ez az életik, hogy állandóan valami jelent tiltakoznak és aláírnak, de teljesen természetesen egyetértettem ezzel a kezdeményezőssel, és azonnal aláírtam. Egyed áruljál el, hogy időben tudjál belépni a magyar zeneházába? szerintem vagyok. Itt mi történt az elmúlt 72-96 órában? Ebben a kérdésben? Igen. Nem tudom, megvan műszerűen, hogy, hogy, hogy nem félreértettek a... tettek valamit, rossz a érzéke valakinek, Kampányban. Látod, a négy, a kampányban, nyilvánvalóan kampányban, a 444 része, egyszerűen nem értem. Tehát, mert ráadásul oké, hogy az volt vadba meg de, de hát érthető volt az újságírói szándék, hét csinálni a semmiből. Uh, mert hogyha valóságosan, reálisan akarta volna tájékoztatni az lósokat, akkor azt írta volna, hogy hát milyen jót humorizált ezen törvéde Gergely viccesen felígte arra az figyelmét Feketének, hogy ugyan vigye már vissza a de azt, hogy felháborodottan kioktatta, és még ez a, cím, a címe is a, az írásnak, tehát hogy felháborodottan kioktatta volna a Feketét, ez teljesen abszolút. Csúnyán sok... helyre tette. Túnyán helyre tette. Tehát ez, ez, ez teljesen abszurd elfogadhatatlan. Tehát a újságíró a, a, a, a minimumát. Elnézést, bolhából elefánt adat. vagy árnyékra vetődött? Szerintem mind a kettő. Rossz indulat? Hát a, a újságíró esetében mindenképpen. A Brenne-Apolón esetében nem is kérdéses. Tehát azért egy irodalomnak, kultúrával, történelme és foglalkozó embernek az éreznie kéne az iróniának, a, a humornak, az önyiróniának a, a, a határai, de Bennev Kolomannak ilyen ügyből csak magából csinált hülyét. Nyolc óra van, átengedlek, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Szervusz. Elsimo hallották a Nemzeti Múzeum főigazgatóját. Ami a Magyar Zeneházát illeti, ez a téma az elkövetkezendő napokban mindannyi, tehát mindegyik napon téma lesz, szerdán csütörtökön és pénteken is. Beszélgetni fogok róla Horváth Csabával, Zubrecki Dáviddal, Györgyevics Venedekkel és Fülyes balással is terveim szerint. Itt szeretném elmondani, hogy kerestem a ligetvédőket is, kerestem Földes Andrást, aki lesült módon írt erről az eseményről, már mint a Magyar zeneház átadásáról, sőt felmerülben, hogy esetleg szövegét átvette a főpolgármester, de azt mondta, hogy ezt ősz mint magánember szükségesnek tartotta megjeleníteni, ám az újságírói tevékenységébe, ha én azt követem és követem, szervesen nem illik ennek következtében, fontosnak találta, hogy megírja, de kommentálni köszöni, nem kéri, vagy nem szeretné. Karácsony Gergely szöveg Megismerkedhettek karácsony Gergely megszólításáról pontosan tudják azt, amit tudniuk kell, és ez lesz az a pillanat ma 2022. január 25-én, 2. perccel 8 óra után, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy most már azt, amit karácsony Gergely kapcsolatban mondok, szinte. Érzelementesen mondom, és azért mondom, hogy szinte érzelementesen, mert érzelementesen sose leszek Karácsony karácsonyi kapcsolatban, mint ahogy remélem, hogy érzelementesen sohasem leszek senkivel kapcsolatban. Ugyanakkor, hogyha azt gondolják, hogy a vértolulás lesz az, ami adott esetben elviszi a józan eszemet karácsonyi kapcsolatban, akkor ezt természetesen ők továbbra is bármikor gondolhatják. Ugyanakkor én saját magammal kapcsolatban, ha egyáltalán alkalmas vagyok arra, hogy saját magamról bármit is objektíven állítsak, és sokan elvitatják, azt mondhatom önöknek, hogy nem mondom, hogy túltettem magam, mert az ember szerelmi bánatokon, vagy nem tudom, mint szokta magát túltenni, és ez nem volt szerelmi bánat. Mindenféleképpen egy számomra egy súlyos érzelmi konfliktus volt, aminek az emléke az megmarad, mint hogy az embernek a bőrén megmarad egy sepp, hogyha az mélyen, milyen sebet ejtett rajta a bőrében, és a hámréteg nem csupán felett sértve, de a megnyilatkozásaimban ezt önök szerintem már nem tudják tetten élni magyarul, tehát akkor földes Andrásról és karácsonyöngergergerről le kell mondaniuk. Komáromi Gergely nem jelzett vissza, mint ahogy Pécsi, csak Pécsinek mindig el, elrontam a keresztnevét, és ennek következtében most meg kell, hogy nézzem, mert az nagyon nem áll jól, ha az ember rosszat mond. Ő egy liget védő, Pécsi Balázs. Kétszer kerestem, egyszer se reagált Komáromi Gergelyt, négyszer kerestem, két különböző helyen, szintén nem reagált. Ők ketten olyan pregnáns ligetvédők, akiket szívesen megszólítottam volna. Távol létükben más ligetvédők jelentkezésére nem számítok és nem várok, tehát az elkövetkezendő napokban belejött, vagy az önök véleményét is szívesen meghallgatom, akár most is, van rá durván egy negyed óra. De Füriás Balázsa, a is Benedekkel, Zubrecki Dáviddal, sőt a Navracs is beszélgetésben is bele fog szűrődni. Horváth Csabával ez a héten téma lesz. Nyolc óra múlott négy perccel. Ez a kéfejjancsi minden, amit az tudni kell, vagy érdemes. 061-712-42. Végül nem került sor arra, hogy beszéljünk a Nemzeti Régészeti Intézetről, és a személyeskedő kommentekről is viszonylag kevés szó eset. Itt felidézném Tardos Jánosét, valamint azt az írását, amely így gyalázzák a fideszeseket a jól nevelt, művelt baloldali, balos top értelmiségiek. Ez kerek egy évvel ezelőtt történt, január 25-én 2021 Története. Hogy létezik az, hogy nincsen egyetlen jóra való becsületes Fideszes sem? Teszi fel a kérdést Facebook oldalán Tardos János publicista. Ismert és kevésbé ismert baloldali liberális véleményformálók, oktatók, művészek megválaszolták a kérdést. Ezekből szemmezett a Mandiner, de ezt a posztot önök is feltalálhatják, mármint, hogy megtalálhatják. Buzóki András, a Ceut Demokrácia Intézetének vezetője, Gyurcsány Ferenc volt kultúrás minisztere. Tényleg szokatlan, még nagyítóval sem talál ilyet az ember, mármint, hogy nincs jóra való, becsületes fideszes, bárdosdiák, ágnes, énekes, telhetetlen vagy nem elég, hogy a nem fideszesek közt akad, Dalos György író, túlzás, én ismerek ilyet, de nem adom fel, mert kizárják, hogy ezek egyébként vicces megjegyzések vagy sem, ezt nehéz megállapítani, külös tekintettel a Fekete Péter történet után, Sükös Miklós volt CEU tanár, aki valamilyen okból Fidesz szavazó és Orbán Fan lett, az bekül a propaganda és az képzésen gyűlölt át a teljes agymosáshoz vezet, és nem csak képzetlen, vidék idősebb emberek körében bár a többségük. Ilyen mindez annak apróhóján lett megemlítve, hogy itt ebben a Karácsony Gergely alatti háborúban is megjelenik Tardos János, aki ismert azt írta, hogy belekomponálta egy szó, az általános iskolában tanították az idekötő, az ide előtt áll egybe ki, bele, fel át, rá, szét, meg végig bele neki keresztül, alsó tagozatos mondók, a kérdé vissza az iskola pénzt mint László, magát nem tanították meg magyarul. 061 712-42 figyelek, ha van mire... Csendesek. egy 712 42 ennél jobban nem forszírozom. szolgálati üzenet a cikk végén van. 061 nálom hogy nem élnek a lehetőséggel A gábor egy egészen zseniális karikatúrája jelent, hogy Csorlány Szilveszter halála egy halála miatt. Előkerült Kováromi Gergely, úgyhogy vele lesz beszélgetés. Spam az üzenetemet. Jó reggelt Fiala János Jó reggelt, Pintérben. Mondasz valamit bemutatkozásképp? Újságíró vagyok, most jelenleg Győrben, az úgytudjuk.hu mellé, illetve ö, külsősként az jön el, ö, dolgozok. Annak apropólján beszélgetünk, hogy hát hogy ez egy vitacikk volt, utólag vitacikk lett, a független médiát már csak a bulvár érdekli az ellenzéki kampányból, amire érdekes módon mindjárt házon belül érkezett reakció rendes Ágoston tolából, de aki belemélyedt ebbe az írás ezekben az írásokban azok megtalálhatták, hogy van egy másik kiinduló pont is, amely akár lehet 2018 júniusi, ez a mindenki hülye, csak az ellenzéki sajtó helikopter. Mondjuk el azt a célmondatot, vagy mondd el azt a célmondatot, ami a kiindulási pont, és ahonnan aztán eljutunk majd valahova, vagy sehova. Ez a 2018-es cikk, az ö, talán kicsit indulatosra sikerült, de annak a Kiinduló pontja az, hogy én azt láttam, hogy a, a, a független média, amit ragadhatunk jelzőt, én az ellenzékét nem szeretem, mert tehát a maradunk a függetlenmél, de egyébként azt sem kéne mondani. Tehát a, a média, ami, amit nem ö, a kormány valamelyik íróasztaláról írnak, ö, az ellenzéki összefogásra, az ellenzéki pártokkal kapcsolatban nagyon furcsa viszonyba került, én ezt éreztem akkor, meg kicsit értem még most is, hogy... Ö, hogy úgy, mint egy ilyen ellenőrző, tehát nem csak úgy, mint egy ellenőrző, tehát nem csak a klasszikus sajtó vettem magára ezzel kapcsolatban, hogy utána érde a tényeknek, hanem ilyen morális csendőrfeletében is kicsit... Ö, Itt állj egy pillanatra. Sok. Te hány éves vagy? Hogy... 31. Hogyan lettél újságíró? Tehát milyen rögös vagy nem rögös út vezetett ide? <síns> hát sok lovat kirődtek már én alólom. Én a Mandinál ne kezdtem, ami akkor még nem volt kormány propaganda. Bár egy Hány éves voltál. Hát ez egy éve volt nagyjából. Mit végeztél előtte? Történelmes szakot végeztem, közben. Egyébként. Mi akartál lenni, vagy újságíró akartál lenni? Törmést is akartam lenni, de közvet az újságírás. <hállás> <hállás> Tényleg. mert györben csináltunk újságot diákként a a későbbi, többjén is kollégám Bukovics Martin, a mandi azon is is belecsináltunk győrben újságot, aztán ez így, ez így megmaradt ez a vonal. Jó, tehát valahol ezek szerint 2010-12 Tájékán kezdődik, sok lovat kilőttek alólad. Azt kérdezem tőled, hogy a te, semmilyen kérdésre nem kell válaszolni, de a te személyes politikai hovatartozásod valaha is, vagy mert hogy nagy valószínűség befolyásolta te tevékenységedet, és ha ige, hogyan, vagy semmilyen vonatkozásban nem befolyásolta? Hát most az, hogy ez mit jelent, tehát, hogy az, hogy én... Nem, én ez az, azért a... nagyon fontos, mert ugye ez a kormánypárti és független, ez önmagában egy olyan szétválasztás, amit nehéz értelmezni, ha az ember nem magyar. Ja, hát igen, igen. Hát ez, én erre azt tudom mondani, hogy... Bíján... arra, hogy mind a ketten tudjuk, hogy magát a függetlent, meg milyen mértékben nem fogadja el a kormánypárti sajtó. Igen, és persze lehet a függetlent kritizálni, Most például akkor így előzetesen meg is érzem, hogy ilyen, úgy tudjuk pont az egyik részfőjönosa, <coughs> de Ungár Péter, LMP-s országgyűlési képviselő, tehát tudjuk már is lehet kötni a, a bizonyos szempontból a függetlenségbe az én esetemben a lapom esetében, de uh, nyilván szerintem egyébként egyrészt azt az kell megnézni, hogy mit csinál egy adott médium, tehát nem feltétlenül az alapján ítélni, hogy ki a tulajdonos. Uh, de visszatérve a kérdésre, uh, hát ebben példákat szók mondani, a amikor a Mandinánél dolgozta, a Mandin az egy, ugye mindig is egy, már a kezdet kezdetén is ugye egy fideses lapnak volt tart, vagy ilyen csúnyát fogalmazom, meg, de egyáltalán egy jobboldali, fiatal konzervatív újság volt, akkor én is ide gondoltam magam. Viszont szerintem én értem először, talán a heti a menekült kérdésről, még mielőtt ebből 2015-ben volna, nekem volt egy, egy viszonylag a Komáromi Ösztöndi keretében írt cikksorozatom az egész menekült kérdésről, hogy mi az egész, miért ugrott meg akkor már, akkor 2014-ben. Értem ezzel kapcsolatban a mandíjános én nagyon sok publicisztikát írtam annól, már mikor elindult az 15 ben ami jelentősen elütött mondjuk így a, a jobboldali vagy a fideszes fősodortól. Tehát ezt most csak arra hozom példának, hogy, hogy azt lehet nézni, hogy szerintem nem igazán befolyásolta az én munkásságomat, a éppen ahol dolgoztam, az milyen um, politikai hovatartozásúnak a tartott lap volt. Én értem, de ugye az életkorodból adódóan te már a korai és késői ner időszakában lettél újságíró, azt megelőzően nem Igen. voltál. Tételezzük Igen. fel, hogy egyszer nem a Fidesz lesz hatalmon, saját magadat látod-e kormánypárti újságíróként, most szándékosan nem azt mondom, hogy a másik oldalon, mert mi az, hogy egyik oldal és másik oldal? Tehát ahogy nincs orvosoknál jobb jobboldali és baloldali orvos, csak belgyógyálsz, az, hogy egyébként jobboldali vagy baloldali az orvosi tevékenységét tekintve lényegtelen, addig sajnos, vagy hál' Istennek, meg rész aláhúzandó ez az újságíróknál tízes skálán egyesre se jellemző, legalábbis ami a megítélésüket illeti, vagy amilyen mértékben egyébként meg akarják őket ítélni, hogy aztán később k őket kezelni, hogy minek érdekében azt nehezen értem, mert az egész olyan, mint hogyha arról szólna, hogy egy csipesszel téged, vagy engem, vagy bárki más könnyebben meg lehessen fogni, de hogy miért akarnának bennünket megfogni csipesszel, ez csak akkor érti meg az ember, ha ez a művelet már elkezdődött, és akkor rég rossz. E, igen. Most akkor a kérdés az e, mi is volt pontosabb? Hát a, a kérdés az az volt, hogy te látod-e magadat kormánypárti újságíróként? Semmi esetet. Hát én én mindig, mindig is olyan újságíróként szeretném látni. van persze, hát én vagyok idealista, és majd a valaki előszördésztálok felvételt, de én mindig is olyan újságíróként, olyan újságíróknak tartom magam, aki az aktuális hatalomnak a dolgait vizsgálja. Kritikus szemmel. Ezzel együtt, vagy ennek dacára, az, ami ezt a két cikket, a mindenki hülye csak az ellenzéki sajtó helikopter és a független médiát már csak a bulvár érdekli az ellenzéki kampányból összeköti az, hogy azt kifogásolod, hogy megfogalmazod helyettem a mondatot? Hát igen, hogy mire, mire szeretnék kifutni? <kül> Ö, a lényegi, lényegi kérdés szerintem hogy ö, a, mi a kapcsolat az általában, most kezeljük egybe a független médiumok és az ellenzék között, tehát milyen kapcsolat van, ö, nem feltétlenül ugye intézményes, vagy tulajdonosi, vagy ilyesmi, hanem hogy hogyan áll hozzá a két terület egymáshoz. Ö, szerintem ugye úgy kéne, hogy ez teljesen egymástól ö, Függetlenül ugye a sajtó működik és kritizálja az ellenzéket is, hogy megírja az ellenzébe, hogy ez sem probléma nincsen egyébként. Tehát ugye érzékelem, hogy valakik azt hozták el ebből a cikkemből, hogy nem szabad megírni a a hülyeséget beszélve, vagy hogyha az ellenzéken belüveszkedés van. Szó nincs erről, tehát ez, hogyha erről biztos információja van az újságoknak, és az hírértékűnek tartják a saját sztenderdék. szerint, ez természetesen meg kell írni, Nem ezzel van a probléma ugye ebben a cikkben, a másodikban. Azt kritizáltam, hogy ha van egy tízoldalas oldalas interjú, egy szép hosszú kerek interjú teletartalommal, és a szemlézik lapok, akkor érdekes módon mindig csak ezek az elemek, tehát hogy ez a bulvár, amit én bulvárnak hívtam, hogy ki kivel veszett össze, vagy ki nem elégedett az ellenzéki összefogáson belül, ez az, ami, ami, ami headline, ez az, ami, ami a címben ott lesz. Azt a láthatat, Kertom. Jó, tehát álljunk hogy hogyha kérdező. a Donát Anna esetét veszük figyelembe, akkor a Szabad Európa által készített cikk az mérvadó, ami a Szabad Európa cikkből átvét, az már nem mérvadó. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nagyon jól megfogalmazta a 24.20 szemle, nem, nem azért emelem ki őket, mert csak azért pont jó mondatként elhangzott az, hogy sok szakpolitikai témáról szó esett az interjúban, ennyi, és ezekről semmi több nem derül ki, és utána csak az összefogással kapcsolatos Donáltanak jelentéseket is alap. ez gondolom, nincs ezért olyan, ezeket mondta Donáltan. Jó, ugye ezt itt mondta. most technológiailag meg kell magyarázni, ugyanis én ugye jelentősen öregebb vagyok nálad, annak összes előnyével, hátrányával. Ugye ez 2000-es évek előtt, azért nem volt így, ugye, te azt se tudod szerintem, hogy volt egy tallózó, és nekem is csak a múltból jön elő, egy talózó című hmm. újság, amely egyébként eh, különböző cikkeket jelentetett meg, eh, és egyetlen egy szempontja volt, hogy ő azt feltételezte, hogy ezek voltak azok a cikkek, ez talán hetente jelent meg a talózón, nem emlékszem pontosan, de talán igen, eh, és eh, hetente összefoglalót adott azokról a cikkekről, amelyeket ő egyébként mérvadónak tartott, hmm. és ezeket teljesen teljes közölte. Ami az internetvilágát illeti, ott valójában egy olyan jelenségről beszélgetünk, illetve egy olyan jelenséget vesz föl, ahol valójában arról van szó, hogy sokkal több az orgánum, mint amennyi egyébként a hír, vagy sokkal nagyobb a lustaság, mint amennyi egyébként tűrhető lenne, és ezeknek az újságoknak, ezeknek az internetes újságoknak tartalommal kell megtölteniük a felületüket. Ennek következté ben uh... A legkülönbözőbb egyéb orgánumoktól vesznek át híreket, aztán, hogy azokat milyen módon szemlézik, az már egy szakmai kérdés, milyen címet adnak neki az már szakmai kérdés, milyen tartalmat vesznek át, az már szakmai kérdés, egyáltalán hivatkoznak-e arra, hogy honnan vették át, vagy egy egészen másik helyet jelölnek meg, amely egyébként szintén átvette, ez szintén tartalmi és szakmai kérdés, ami egyébként az internet előtti világban nem létezett, mert ebben a formában egész egyszerű nem volt jelent. Tehát ez az elmúlt időknek a sajátja, hogy hogy van Ausztriában és Ausztráliában, nem tudom. Magyarországon többé, kevésbé, ahogy én tapasztaltam, mindig így volt. Én is, hát itt ugye például most ugye, van a szerencsém és pontképp például eszényt, tehát maradva a Donatana interjúnál, <coughs> ugye mondom, hogy egy hosszú meg, de ugye a címében a Szabad Európa is ezt emelte ki ezt az ellenzékkel kapcsolatos, egy belső problémákkal kapcsolatos valamelyik mondatot, most nyilván, és akkor itt ki kell emelni azt, hogy tényleg a lustaság, vagy nem, nem felelően a lustaság, de mondjuk úgy, hogy a, a hírverseny és a Facebook által meghatározott hírszerkesztés az, ami oda vezet, hogy na hát akkor itt van egy hosszú interjú, nézzük mi fontos belőle, hát mit emeltek ki címbe, ezt emelték ki címbe, megkeressük ezt a részt, átveszi valamelyik médium, mondjuk valamelyik nagyobb edési médium, és akkor a többiek mondjuk ott látták, és onnan veszik át, és akkor ők is már ugye azt tekintik hírértékének. Jó, de egy nagyon fontos dolgot így tisztáznunk így kell, hogy a hátralevő időben mi nem csak arról fogunk beszélgetni, ha minden igaz, hogy hogyan vesznek át egymástól orgánumok cikkeket, hanem hogy az a bizonyos alapcik is milyen tónusban és milyen tartalommal jelenik, lát, meg... Lát ez? Féljétesz, féljétesz. Mert az, amiről most beszélünk, annak nagyon nagy jelentősége van. Ugyanis az, hogy mi alapján veszik át és mi nem, az teljesen kiszámíthatatlan. Az, hogy milyen címet adnak és megjelölik-e az eredeti forrást, az teljesen kiszámíthatatlan, és hogy szakmai szempontot egyébként, ami a legfontosabb, bár a többi se lényegtelen figyelembe vesznek, az tényleg kiszámíthatatlan, ami egyebek között abból adódik, amire te utaltál, hogy a szó klasszikus értelmében vett hírszerkesztés egy ideje nem létezik. Nem csak azért nem létezik, mert összekavarodik egy nagyon sajátságos vélemény ö, ö, újságírással, hanem abból adódóan is, hogy, hogy egész egyszerűen hogy valami Objektíve és egyszerűen hírgyárként működjön, aminek egyébként nagy valószínűséggel a közszolgálat kéne, hogy az otthona legyen, az az elmúlt időben olyan fájúan hiányzik, és olyan fájuan tölti be ennek a helyét más, hogy az emberben komoly aggodalom van, hogy ez valaha is meg fog -e változni, és ha igen, akkor mitől? Ez, szerintem egy nagyon nagy a probléma. az, hogy ugye <kül> rájött mindenki arra az elmúlt tíz évben, amióta egy újságban, és akkor indult arra, az, hogy a Facebookon, ugye, a Facebookon sok híreket. És ennek azért megvoltak a stációi, de most már szerintem ott tartunk, hogy a saját is látom, hogy úgy kell megírni egy hírt, hogy, annak, hogy a címében, a címben, a leadben és a Facebookos hiányában, amit szeretne az ember, hogy megértsék az olvasója, annak benne kell lennie. Vagy ugye olyannak kell lennie, ami miatt rákat a cikkre, ugye ezt angol szó, hogy a clickbaitnek hívjuk. Na most nyilván, és akkor itt még egy pillanatra kitérve erre, az, hogy, az hogyha mondjuk van egy ilyen bombastikus mondata akárkitől, hogy az ellenzéki összefogáson belül ez, ez, ez, meg ez hülye, vagy hülyeséget csinál, vagy mit tudom én, vagy áruló, az nyilván olyan, amire Facebookon ráfonnak a az, az, rá az embereket, nyilván erre fog rámenni a Csak elveszik ugye az a szempont, hogy mondjuk ami értelmeset, hogy tartalmasat is kivegyünk az adott anyagból. A ja, kérdés az, hogy a ez a szemlélet, ez muszáj, mert e, ugye bennem azért ott van az, hogy nem a Facebook népének és nem a social médiának kellene megfelelni, hanem annak, ami ettől független létezik, messi, aztán, hogy a social média erre hogyan ugrik rá és hogyan formálja át a maga nyelvére és területére, az legyen az ő gondja, te, mint anya vagy apa, aki létrehozta a hírt, természetesen nem te csináltad az esemény, de te írtad, azt mondod, legfeljebb, hogy elnézést, de ez nem az én gyerekem. Éh, igen, így lenne ideális, hogy valami ilyesül az ideális, de nem, nem így. Miért, mondod, ne, el, miért ez nincs így? így? Mert, mert beivódott a... a de ez a te beivódásod, vagy a veled szembeni elvárás? Hát az a szemben nyilván a, valamilyen Szempontból mindenhol ugye a végső cél az, hogy az ember hozza az olvasottságot ö, valamilyen formában, mert akkor van hirdetés, meg akkor van... Ö, Te ezzel objektível szembesültél, hogy ezt számunkérték rajtad? Hát most ez így konkrétan nem feltétlenül történt meg, bár ugye most egy ideig az azonnalinak a főszerkesztőjeként is tevékenykedtem ideiglenesen, és nyilván beszéltünk arról, hogy milyen számaink vannak. De, volt, tehát nem de van mi van, hogyha valaki egyébként tökéletesen működik, de a számai nem a legjobbak. Nem az lenne a legfontosabb, hogy jól működik, és a számai azért nem tökéletesek, vagy nem tökéletesek. Tehát nem olyanok, mint amilyet egyébként elvárnak, amiért egyébként egy Bach is kevesebben mennek, mint egy ACDC-re, miközben össze nem lehet hasonlítani, de értelmetlen. Igen, hát így, így kéne lenni, és csak nem így van. Tehát, hogy a, nyilván az ideális az lenne, mondjuk itt győr van, ahol én most. Két évrok. Az idős az lenne, hogyha az olvasók tartanák el alapot, mint ahogy az egyébként a vidéki városban meg is valósul független médiumok a Debrecenben vagy Pécsen. És nem mondom, hogy nekem nincsen olyan célom, hogy egyszer átelünk egy ilyen működésre, mert a legjobb Erről beszélné két mondatot, és aztán ugye elhagytuk a fő Azt kérdezem Igen. tőled, hogy az, hogy ilyen finanszírozású lapok jöttek létre, az a te véleményed szerint minek a következménye. Hát, az egyrészt a fél. Az ugye a Eltorzult az elmúlt 10 évben a Facebook a Google miatt. Tehát, hogy az, az nagyon nagy szempont ebben a történetben, hogy ezért, ez, mondom, ezért is van rá, van mindenki arra, hogy a Facebookon eladható dolgot csinál, vagy a Facebookon működő dolgot csinál, meg hogy hajszolja, nem tudom, mit, a, az ilyen szerzett jóhajhász dolgokat az ott esetben, és nem csak búvárt jelent, hanem tényleg akár a politikán belül is, hogy legyenek tálalva dolog, mondjuk. Ö, hát szerintem elsősorban egyébként ez. Ami az egyben jelenti-e az... azt, hogy a te megítélésed szerint ezek az orgánumok egyébként szakmailag különbeke azoknál, amelyek nem így működnek, mert hogy egyébként a finanszírozási módjukból adódóan akár meg is engedhetnék maguknak az, hogy ne azt a logikát kövessék, mint a többiek. Ez a, tétel... így... a, a vidékiekre, tehát hogy a, a, a olvasók által lapokról beszélek? Én most nem a vidékről beszélek, én egyáltalán arról a konstrukcióról beszélek, amiről te beszéltél, az olvasók által... Ja. Hát ott, ott, nem musz, ott sem muszájesség, de nyilván azért kell az, hogy, hogy, a, hogy az emberek... Az, vagy ez, ez, egy, ez egy ilyen, ilyen szabály jelenleg, hogy a, hogy a legtöbb olvasót a Facebookon fogod elérni. Lesz-e magyar közszolgálat valaha még? Te ugye jóformán nem is találkoztál ilyennel, vagy ha találkozhattál ilyennel, akkor még nagyon gyerek voltál. Hát fiatalmat. Mert... Hát euh, én nagyon remélem, hogy lesz, hogy kéne, hogy legyen, nem tudom, hogy menthető ez az egész történet. Hát vagy Egy menthető, történet. vagy újraalkozható. De Újra menjünk alkozható. vissza oda, Igen. ami már meglehetősen távol van tőlünk, ez a független médiát már csak a bulvár érdekli az ellenzéki kampányból, ami ugye nem szól arról, és ami egy külön tétel, hogy szemben a kormánypárti sajtóval, amely fegyelmezetten, és ez nem egy, tehát nem egy melléállás, de hogy a kormánypártok érdekeit szolgálóan működik, addig az ellenzéki sajtó a függetlenségét jól rosszul felfogva, a módszereit tekintve, amiről már beszéltünk, és nem csak a módszereit tekintve, hanem a lényegét tekintve sem működik úgy, ahogy egyébként e, azzal, hát most nehezen tudnám befejezni a mondatot, e, az ellenzéket szolgálhatná, ez rossz mondat, hiszen arról nincs, hogy az ellenzéket szolgálja, de minden esetre nem úgy barátja az ellenzéknek, ahogy barátja az elemzésed és állításod, szerint a kormánypárti sajtó a kormánypártoknak. Igen, ez a semmi nincsen, tehát ez szerintem egy nagyon jó dolog, és egyébként, hogyha ellenzéki politikusokkal, vagy, <gül> vagy olyanokkal, akik azok szeretnének anni, beszéltek egy szóba körül a média, meg hogy hú, hát nem áll mellénk az XYZ média, hogy általában a független média, és nem segít minket, akkor azt mondja, hogy ez nagyon jó dolog, hát ennek örülni kereszt, meg kell tanulni kezelni. Ez van hogy Fidesz nem tudott megtanulni, vagy a Fideszes politikusok nem tudtam megtanulni, és helyette létrehozták a saját az média, ami, ami nem egy, egy üdvös vagy pozitív dolgot. Ez szerintem nincsen alapvetően gond. Szerintem pont azzal van a gond, viszont viszontnak megkitergyeltünk, hogy mindeközben az ellenzéki vagy független média tömeg, ami ugye nem egy egységes valami, hál' Istennek, de, de sok mentalitásbeli kérdésben, meg, meg szerkesztési, Gyakorlatban meg mégiscsak. Ezért nem pontosan ezt állított, hiszen azt mondott, 2018-ban az előző választás után kicsit Mérges cikket írtam a magyar a sajtó azon részéről, amit még nem Rogán a minisztériumában szerkesztenek. Ebben a cikkben azt kifogásoltam, hogy a sajtó, ahelyett, hogy a dolgát végezte volna, beleállt az ellenzéki összefogást követelő narratívába, ezzel gyakorlatilag politikai aktorá lépett elő. 2022 Minden. van, is úgy látom, Kizm. hogy nem előre, hanem visszafejlődtünk ebben a témában, már mint mi újságíró Írók. Magyarul e, imáron két dolog is van, egyrészt az elbulvárosodás, másfelől pedig az, hogy beleállt az ellenzéki összefogás követelő narratívába, illetőleg most más narratívába, és e tekintetben e, egy olyan aktorrá lépett elő, e, amelyről te azt gondolt, hogy ilyen aktori szereppel a sajtónak nem kéne rendelkeznie. Ez mindenféleképpen megkülönbözteti a kormánypárti sajtót, a nem kormánypárti sajtótól. Igen, tehát az egyik fejlenek az, hogy az egyáltalán nem baj, hogy a, a, a független média nem ö, ö, áll be az ellenzék mögé, úgymond. Tehát, hogy születnek olyan cikkek, amik utána mennek annak, hogy milyen ö, balhék vannak az összefogáson belül, stb. stb. stb. Ez semmi gond nincsen. Vagy mondjuk, ha valaki megkritizálja, hogy milyen kormányprogramot hoz ki az ellenzék, ez tökéletes, ez, ezért nem így kell lennie. Annak viszont, és akkor ugye ez a még rövid szó van, hogy sok újságíró kollégám, és ugye ezt nehéz megfogni, mert ez, ez nem, nem feltétlenül ugye kimondott szerkesztőségű vezécikekben történtek meg 2018-ban sem, csak egyszerűen ugye, hogy te említettek, hogy a vélemény, ö, ilyen véleményes jellegű hívszerkesztés is teretnyelt az elmúlt. Hát nem csak, van, hogy én van, mondtam, ez a te is szerepel. Így van, így van, én is mondom, ö, meg most is mondom, hogy tehát hogy nyilván ez is benne van. Ennek szerintem egy nagyon jó példája volt, bár ugye pont a Említettem, hogy Unger Péter az útügyűk tulajdonos, de pont ő volt ott az alanya, az mondjuk a választás után volt, tehát talán ki is történt a balcikben, volt egy valami sajtóesemény a választás után, valami teljesen átalmazlan jellegű dolog, és akkor ott azt hiszem, hogy egy indexes cikk volt, az indexes újságíró ebben a kis összönetben, amit nem lehet előnteni, hogy milyen műfajú, beszámolt arra, hogy mi történt ott, és utána megjegyezte, hogy valami szóval ilyesmi volt, hogy hogy örül magának Ungár Péter, pedig miatt a bukott el a kormányváltás és hogy inkább szomorkodnia -e kéne. Nem ez volt szó szerint, de valahogy ez volt a lényeg. Azt szerintem ez egy tökéletes példa arra, amiről, amiről beszélek, hogy... Igen, de ezt hozod a cikketben is, tehát azért ennél több példával kéne rendelkezni. Én azt kérdezem tőled, akár 2018-ban, de még inkább ma, hol és miben tetten azt, hogy az ellenzéki sajtó politikai aktorrá lép elő, megfeledkezve arról, hogy egyébként mi lenne a feladata, de lehetséges, hogy utóbbi mondatra már nincs is szükség. Tehát 18 én úgy éreztem, hogy a választás előtt ugye ott volt egy ilyen is, hogy ugye akkor nem volt összefogás, viszont ugye elkezdtek elkezdett ugye elindulni az, hogy itt-ott visszalépegettek bizonyos jelöltek a másik javára, és ez egy-két konszenzus alapon ment, hogy adta magát, de aztán ebben szépen lassan az egész ö, ö, független mérő úgy éreztem, hogy belelóbalta magát, hogy és akkor itt miért nem lépnek vissza, és akkor ott miért nem lépnek, és ha itt visszalépők, vagy így, hogy, hogy ugye voltak ezek a felmérések, hogy hol ki az esélyes jelölt, és akkor ezek folyamatosan propagál voltak, hogy és ha ebben a körzetben is visszalépne az XYZ, még akár ki is mondta, hogy kinek kellene visszalépni, de ez ugye volt három ilyen különböző ilyen ilyen mérés a Gulyás martinak is volt egy, meg a mit tudom, is volt egy, hogy ki a legesélyesebb ellenzéki a Marti is volt valamilyen és akkor ott, ott, ott ment, a, ment az ilyen, ilyen morális nyomasztás hogy már pedig itt vissza kéne lépni itt meg ott meg amott és kinek most ez amire azt mondom hogy ez például totálisan nem lenne feladata az ellenzéki vagy a független médiának és ugyanilyen 2022-ből vagy 2021-ből most ugye nyilván az, hogy az összefogás létrejött most, és megvan. Ez ugye, ez miatt most ha nem kell izulni, hogy lesz egy közösségi alatt X közöttbe, és ez miért nem kell nyomasztani senkit, de most meg azt látom, hogy kicsit ez a... Ez a elég jó ez az összefogás vonalon mozognak Oké, okay, akkor egy dolgot tisztázzunk. A te szerint a kormánypárti sajtónak az a célja, hogy a kormánypártok hatalmon maradjanak? A kormánypárti sajtóként nem hívom sajtónak egyébként. Akkor a kormánypárti izé az arról szól, hogy a kormánypártok hatalmon maradjanak? Hát az egyszerűen rogállantan üzenőfüzet az Én tárgyából. ezt értem, de mint üzenőfüzet miért és miről szól? Hát Mi a célja? természetesen, hogy bemocskolja politikai ellenfeleket, hazudjon erről, amarról, meg propagáljon olyan dolgokat, amik általában nem léteznek. És amikor a szakácsféle cikksorozat sorozat volt a magyar nemzetben, az például mi volt? Melyik? melyik? Hát amely a magyar kultúrával foglalkozott, és amelyben kulturális hát, forradalmat kirdettek. Mert... Igen, aztán hogy ő ki is keveredett onnan. Tehát Én ezt értem, de most van, nem amit... arról beszélek, hogy ki keveredett. Amikor volt, ez egy közel 20 részes sorozat volt, akkor annak mi volt a célja ebből a Rogán féle propagandaminisztériumból, ha létezik ilyen, miért adtak kezdeményező lehetőséget a magyar nemzetben ennek a hajdan volt fiatalember. Én azt mondom, hogy ő már nincs ott, mert szerintem meggyőződésem, de ez nem több meg gondolta arra, hogy magát, de... kicsit több meg gondolta magát, mint amit? Én ezt értem, de 20 rész nem lehet leadni úgy, hogy közben ne legyen kontrollálva. Én azt kérdezem... Hát, van egy kis tehetetlenség, tehát hogy azt mondom, hogy hogy, de csak azért mondom, hogy. A Nagyon megengedő vagy. Tehát az azt kell, hogy neked mondjam, még mielőtt itt nem véget fog érni a beszélgetés, de megengedő vagy. Én azt gondolom, hogy ebbe a részbe vagy megengedő, vagy nem gondolsz bele, de akkor most nézzük a másik oldalt. Mi a célja az ellenzéki sajtónak? Nem pontosan célt, tisztáztuk, hogy mi a célja a kormánypárti sajtónak. Mi a célja, ha van egyáltalán célja az ellenzéki sajtónak? Az, hogy az ellenzék hatalomra kerüljön. Hát szerintem egyáltalán nem kéne, hogy ez cél legyen. Egyébként. Akkor mi a célja az ellenzéki sajtónak? Hát sem, simán a, a, a... Én mondjuk én szóval ideálista vagyok, de én azt gondolom, hogy a... Független médiumoknál dolgozó kollégáknak az a célja, hogy megírják a valóságot úgy, ahogy azt meg tudják írni. Oké, okay, és ez sikerül nekik egyébként? Alapján. Tehát ha az ember az ellenzéki sajtónak ezt a részét olvassa, akkor a magyar valóságot inkább többé, mint kevésbé látja, vagy inkább arról van szó, hogy objektívebben látja ezen független médiumok által, mint, a nem, mint amit a nem független médiumok festenek le? Hát szerintem egyetlen objektívebb képet lehet kapni jelenleg De a olyan a orgánum, amire te rávöksz, szó, és azt mondod, a... hogy ha ezt a... olvasod, akkor tudod, hogy mi a helyzet a világban, olyanra ma te Magyarországon rá tudsz ebökni. Hát egy darab lapra nem feltétlenül. Tehát, hogy a, hát a... Igen, de hát... nagyon alacsony szinten mozog az egész magyar média bizonyos kivételekkel. Ugyanígy én nagyon hiányolom azt, és azt is említettem a Venetikben, hogy ugye a, a Budapesten kívül témák lefedettsége az országos országosatokban, az szerintem viszonylag hiányos. E, maga a gazdasági Én háttér, amilyen módon működnek az orgánumok, az mennyire befolyásolja a létezésüket? Hát nyilván nagyon. Ö, Nincs -e mondom, sokkal több a... orgánum ma Magyarországon, mint amennyit egyébként a szó hagyományos értelmében vett piac el tud tartani, és egyebek közt ebből is adódik ez a torsz helyzet. Hát ezt nehéz megállapítani, hogy nagyon ugye az egész piacrend kívül ugye egyrészt a kormányzáti propaganda csatornáknak a mesterséges lélegeztetésen lévő működése miatt ugye nehéz ellenteni, egy sima piaci körülmények között, ugye mit tartaná el a piac, meg az olvasók? Gyakorlatilag el -e mondani azt, hogy azokat tekintsük mérvadó független forrásoknak ma Magyarországon, de ez egy súlyos, tehát ez egy szélsőséges állítás, miközben megpróbálunk mégis ezt kiindulópontként a hazai viszonyok miatt állítani, tehát azokat tekintsük, amelyek a szó klasszikus értelmében kében vett piaci e, reklámból élnek, illetőleg olyan előfizetéses rendszerrel rendelkeznek, amelyben egyébként az ő fogyasztóig tartják fönn, és semmilyen e, állami vagy jelentős állami támogatásban, akár e, állami reklámban nem részesülnek. Tehát akkor ide tartozna ép úgy a magyar hang, mint a klubrádió, vagy az RTL klub. Hát igen, szürke zónák vannak. Jókindulóknak tartom ezt, amit, amit mondasz. Az mindenképpen az lenne az alap. Az, hogy a, a, de hogy az állami hirdetések vannak, ott már egy kicsit szürke zónás helyzet, de szereti azt, hogy nem megbízható egy újság szerintem a, a, a, ilyen szinten az állami hirdetéseknél. De ezt már az olvasónak kell eldönteni az alapján, amit olvason abban meg, amilyen produktum kikerül az újságíró kezéből. Tehát ez azért mindig hozzáteszem, hogy meg kell nézni azt, hogy mit ír egy lap azért. Ha, ha változás áll be abba az irányba, mint egyébként te szeretnél, az mitől fog bekövetkezni? Mármint, hogy szakmai lesz a... Igen. Előtt, hát ez, ez nagyon nehéz mert hát, hogy, Nyilván, hogyha szabad a a piac, meg a reklam piac, meg sok minden, meg hogyha valahogy sikerülne a Facebookról lejönnünk, vagy hogyha jelentéktelen az a platform, aminek viszonylag kevés esélyt látom, érne, ki tudja akkor az nyilván segítene, hogy ami valamiféle normális működésre, de jó kérdés, hogy ugye 10-15 év után azok, akik például, mint én, akik ebben a médiavilágban szocializáltunk, milyen irányba tudjuk, vagy tudunk menni, vagy mennyire tudunk reagálni az aktuális dolgokra, nem tudom. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Köszönöm szépen, hogy Pintér Bence, újságírót hallották. 061 egy. 712-42 egy videóbejátszást fognak látni és hallani durván 10 ott Káros Endre fog beszélni egyebek közt arról, illetve a apropóján, hogy a Neon Galériába kiállítása nyílt be Nát y. Sándornak, illetőleg fél tíz környékén, és bátortalan kísérletet fogok tenni arra, hogy megtaláljam a taxiban utazó szakcsillakatos Bélát, és megkérdezzem mindarról, ami az elmúlt napok kapcsán az ő tevékenységével a Magyar Zeneháza megnyitója alkalmából íródott, illetőleg az, hogy ami ott történt, abban bármi szándékosságot ő egyébként felfedezett, vagy utólag magyaráznak valamit abba, amit ő tett, vagy nem tett. 061 712 -42. 8 óra 48 közzétették az aktuális híreket. A beoltottak száma 6.344.089 fő, közülük 6.82.196 fő már a második, 3.560.753 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. Összesen 9.717 új fertőzöttet igazoltak. Elhunyt 74 többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 41.018 főre emelkedett. Azt mondja, hogy a korház azt mondja, hogy 3, koronavírusos beteget ápolnak a korházakban a szám lassan, de folyamatosan emelkedik. Közülük 177- en vannak lélegeztetőgépen egyebek között ezt írja a koronavírusgo.hu. Másodperceken belül egy videóbejátszás lesz, látható, annak apropóján, hogy Bernát Xiron Sándor festményeiből és alkotásaiból kiállítás nyílt a Neon Galériában, a Neon Galériában való kiállítás február 25 ig lesz látható. János, ha bejössz, akkor tegyük közzé ezt a videót. Személyesen Bernát és a barátom, művészeti szövetségesem, szerkesztőtársam, olykor a támogatom, nem ritkán a vitapartnerem volt. Olyan személyiségekként működtünk együtt, sokszor, sok éven át, hogy nem tudtunk nem nyomot hagyni egymás életén, munkáján, pályáján. Művészi és szellemi eszmélkedésem éveiben voltak meghatározó mintáim, igazodási pontjaim, esetenként vagy folyamatosan támogatóim, akik nélkül biztosan nem lettem volna pont olyan, amilyen vagyok. Iskolás éveimben anyai nagybátyám B. nagy László, valamint a csodás barát Ferenci László nyitogatták a szememet, az egyetemi és az azt követő években egy Latnyovics Zoltán és egy klanica Tibor látó és akció körében lehettem, és ugyanazon évektől máig a legnagyobb mester és barát Galántai György elkötelezett figyelmében részesülhettem. És valamivel kisebb, de még döntő mértékben nagy szerencsémre, Sokan mások is hatottak pályám és így életem alakulására, akkor is, ha a népsorolvasásnak most vége. Már kibontakozásra indult költői-művészi pályámon találkoztam Bernáti Sándorral, mégpedig az 1979 végén megalapult Fölös Példány alternatív irodalmi csoportban, melynek alapító tagjai Györe Balázs, Kemencki Judit, Kőbányai János, Szilágyi Ákos, Temesi Ferenc és én voltunk, továbbá Elkazovszky, akinek ajánlására csatlakozott hozzánk Sándor. Közös fellépések, irodalmi koncertek pont a jelen kiállításon szorosan érintett években, 1980-81-ben, kicsit még 82-ben. Az ezt követő években Sanyi többször hívott egy-egy beugrásra, az a zenekarával a Doktor Ujhan a dr. Újhajnallal szervezett koncertekre, így egyre többet láttuk egymást komolyan dolgozni. Amikor 1984 végén megalapítottam a Connector koncertszínházi zenekart, evidensen Bernáti volt az első meghívott örökös tag, mellette Nagy Attila, később Kristóf és Virág László barátai. Kicsit később csatlakozott Jakobi László és Márta István, aztán örvendetesen sokan, Besse Csaba, Gasner János, Német Robert, az örök sunyó, akinek a révén dupla lett az átfedés Sanyi zenekaraival, az Újhajnallal, a Matuska Silver majd Anyácska ezüst hanggal. És kétségtelenül az Ocker Sisters női lépték mintájára, ki is emlékszik erre még? A konnektora King's Fingers leánykarral működött együtt, Ábrahám Erzsébet lengyeledik Szabó Csilla, olykormán Díldikó. Közös szárnyalás volt innen sok évig a zenekarral, koncertek, fesztiválszereplések sora, hazai és külföldi koncertkörutak, Sanyi csodálatos színpadképeivel, kifogyhatatlan ötleteivel, zenei géniuszával. A 90-es évek első felében néhány lemez kiadványal is. Barátként, szövetségesként, közismerten könnyű természetéből adódóan, gyakori vita partnerként sokat tanultam tőle, azzal is, ha nem fogadtam el valamit. Amit ekkoriban művészetszervezőként csináltam, nem keveset, abban szinte mindig partnerem volt Bernát is. Így mindig számítottam rá például az Új Hölgyfutár rövű, élő folyóira testjein, a Vigadó kamarában, a Radnóti színpadon, az Almási téren és másútt. Majd jött a közös nagy kaland, a József Attila kör folyóirat projektjének keretében indult, majd lényegében önállósodott Új Hölgyfutár ma művészeti magazinnal. Az Új Hölgyfutár, mint folyóirat, mintaként szolgált, vagy szolgálhatott volna, egy élhető és megvalósítható, türelmes és hatékony művészi radikalizmus és szabadság közegeként, szerzőinek száma és minősége, a művek és közlemények színvonala, az invenciózus szerkesztés és a Sándor által teremtett utánozhatatlan arculat, a lap műfai gazdagsága és ezzel együtt koherenciája, hiányt remélt pótolni. Jött aztán az emlékezetes rémszám, nyomában szegény Rományi Lászlóval, és az ő érdekében dr. Tordján József parlamenti interpellációjával a legfőbb ügyészhez. Vadonatúi történelmi és kultúrtörténeti helyzet állt elő, ami rendkívüli felelősséget rót ránk. Ha ők nyernek, elsőfokon így is történt, Megszületik a precedens arra, hogy a politika a jog eszközeivel avatkozzon be a művészet életébe és szabadságába a rendszerváltás után is. Másodfokon ezt a veszélyt nagyon nem könnyen, de szinte a teljes irodalmi művészeti széna szolidaritásával sikerült elhárítani, nem született kártékony precedens. Létfontosságú piruszi győzelem született. Az új hölgyfutár virtuálisan megmaradt, gyakorlatilag mégis megszűnt. Annyi energián ment el a perre és a hozzákapcsolódó szervezési és harci feladatokra, hogy képtelen voltam alapot tovább gründölni. Néhány év mosolyszünet után elkezdtünk újra együtt dolgozni Sanyival, többek között a Konnektort is, az akkori kornak megfelelő felfogásban. Újra akartuk indítani 2005-ben Bernárd Zsigával, Füle Csabával, Gábor Marcival. 5-6 nagyszerű koncert után beláttuk, mindez aránytalan erőfeszítést igényelne egy számunkra már értetlenet közegben, így feladtuk a folytatás gondolatát. De vissza oda, miért is vált Sanyi együttműködő mesterpartneremmé? Az iskolás, egyetemi és pályakezdő éveimből szerencsére nem hiányzó, eleinte teljesen öntudatlan művészi bátorságom, na jó, legyen csakis szimpadi exhibicionizmusom, támogatásával, esetenként radikalizálásával, a műalkotás folyamatában a fölöslegesnek vélt körök kihagyásával, a művészi invenció határtalanságának példázásával. És azzal a közös inspirációs térrel, amelyben már egymást toltuk új határok felé, tovább és tovább. Kedves barátaim, kollégák, tisztelt érdeklődők! Valószínűleg mindjárt Valószínűleg mindannyian tudjuk, sejtjük, kortól függően egyre visszavonhatatlanabbul, hogy amik mi vagyunk, az a személyiség, mennyi más személyiség milyen változatos közrehatásának egyedi eredménye. Akikről szóltam, mind itt vannak bennem. És mivel Bernáti Sándorral dolgoztam a legszorosabban legtovább, rá ez kiemelten érvényes. Még mindig ketten vagyok vele, csak hogy nem tudunk beszélgetni, ami önmagában, sapienti sat. Épp az ő esetében nem mindenkor olyan nagy baj, de mégis nagyon hiányzik. És bár főként a későbbi évekről beszéltem, a Neon Galériában ma megnyíró fókuszált kiállítás tömör példázat a fentiekre is. Ez a szövegkép kompozíció a maga műnyelvi sokrétűségében a kultúrtörténeti és zenei kontextust is manifestálja. A fölös példány legintenzívebb aktivitásának éveiben, melynek során több zenekart futamítottak meg a velünk való együttműködéstől, a bizottságot és az igazi magyar új hullámot akarták, módszeresen kikezdeni, ellehetetleníteni, a korábban jól bevált megfélemlítés mellett egyre ostobább módokon. Nem hittük akkor, hogy annak a rendszernek valamikor is vége lehet. Vége lett. De semminek sincs örökre vége. Gondos előkészítéssel, jó szervezéssel, és a hitetlenkedés némasságával bármikor visszatérhet. Szkárosi Endrét hallották és látták. 9 óra múlott 7 perccel... Felveszélyezzük fel, hogy 20 perc múlva felbeszél a telefon szakcsillagatos Béla, elolvasok három írást, és utána meghallgatom Önöket, aztán meghallgatom őt. Kaufmann Balázs. 2022. január 22-e, szombat 13 óra perckor átadták a magyar zeneházát a LIGET Project egyik épületét, ami 17 milliárd helyett végül csaknem 24 milliárdba került, és ami amúgy jól néz ki gazda Albert szerint. A szombati átadónak teljes politikai elit képviseltette magát, a fellépők között pedig ott volt szakcsillakatos Béla Kossuthi, a zongorista. Itt álljuk meg egy pillanatra és repülünk vissza az időben. Két hónapot, vagy novemberben József város díszpolgárával volna a 78 éves legendát, ám Szakcsillakatos nem vette át a díjat a Józsefvárosi újság magazin meg is kérdezte a művészt, aki azt mondta. Az elismerést a rendkívül kielezett politikai helyzete hivatkozó utasította vissza, de a 2022 es parlamenti választások után, ha ismétnek ítélnik a díjat elfogadná azt. Én a politikán felül vagy inkább kívülállok, és nem akarok a választás előtt semmibe se belekeveredni se a kormány, sem az ellenzék oldalán magyarázta döntését Szakcsi Lakatos Béla alapnak, és most térjünk vissza a 2022. januárjában a Városligetbe, ahol Szakcsi Lakatos Béla is fellépett a Magyar Zeneháza megnyitóján. Egy 600 milliós bogányi zongorán adta elő ezt, amit egyébként önök nemrég láttak. Piros volt a Paradicsom by Szakcsi Lakatos Béla, Orbán Viktor tüntette fel ezt a Facebook oldalán, Január 22-én, 12 óra, 25 perckor. Ez tehát az egyik idézet, vagy itt már több idézet volt egyszerre. Akkor haladok tovább, nézzük azt, hogy mi jelent meg a józsefváros.hu-n tavaly novemberben. Idézem. Nem akarja, hogy belekeveredjen a politikába november 11-e. Nem vette át szakcsi Lakatos Béla a Józsefváros díszpolgára címet. Az idén 78 éves kossudiás jazzzongorista zeneszerző az elismerést a rendkívül kielezett politikai helyzete hivatkozva utasította vissza, de azt mondta, hogy a 2022-es parlamenti választások után, ha ismét neki ítélnék, a díjat, elfogadná azt. Én a politikán felül vagy inkább kívül állok, és nem akarok a választás előtt semmibe se belekeveredni, se a kormány, sem az ellenzék oldalá magyarázza döntését lapunknak szakcsi. A művész úgy látja, hogy nagyon durva kampány folyik már most is, Fél évvel a választások előtt, ami csak fokozódni fog az idő előre haladtával. Nekem megvan a saját politikai véleményem, de mivel művész vagyok, nem gondolom azt, hogy az bárkivel meg kellene osztanom, legyen ez az én magánvéleményem. Szakcsis szerint, azzal, hogy elfogadja a diszpolgári címet, óhatatlan azt a látszatot kelteni, hogy hagyja a nevét a politika által felhasználni, és ez az, amit a legkevésbé szeretne. A politika ilyen, tudom, hogy milyenek a politikusok, én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy lássam, hogy ez hogy működik, mondja a szakcsillakatos Béla, aki első jelentős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 Rengeteg díjat kaptam én innen-onnan. Látszik tehát, hogy nem dumálok, nem politizálok. Azt gondolom, hogy az a kormány, amelyik a kultúrát fontosnak tartja és támogatja, az a jó kormány. Azt is elmondta, ha viszont a kelet 2022-ben a választás után is felkínálja neki a címet, elfogadné arra a kérdésre, hogy vajon azért utasította el a diszpolgári címet, mert ezzel, tehát hogy egy baloldali városvezetés által adott díjat elfogad, a regnáló Fidesz hatalom szemében rossz pontokat szerez és ezáltal megbízásoktól, fellépési lehetőségektől esik el. Szakcsi annyit Mond. én már eleget kaptam ettől a kormánytól, hogy más nem mondjak ott a Nemzet amit 2014-ben kaptam, az havontai viszonylag nagy összeget jelent, és annak ellenére részesültem ebben a díjban, és soha nem beszéltem senkivel, hogy én azt akarnám, hogy megkapjam. Szerintem még egyszer, mert nem jól olvastam, az havontai viszonylag nagy összeget jelent, és annak ellenére részesültem ebben a díjban, és soha nem beszéltem senkivel, hogy én azt meg akarnám kapni. az egy művésznek az a dolga, hogy helytája magas szintű produkciókat hozza létre, akármilyen kormány van is hatalman. Az Ongora művész kérdeztük a nemrégiben lezajlott első árosi Jazz Fesztiváról is, ahol kirobbanó sikert koncertet adott. Nagyszerű kezdeményezés, de akkor lesz örömmel felhőtlen, ha ezt a rendezvényt jövőre is, tehát már a választások után is megrendezik. Szakcsi szerint... Tehát egy ilyen fesztivál megrendezése lett a politikai kampány része. Ennek ellenére nagyon jó ötletnek tartja az, hogy egy 8. keleti jazzfesztivált rendezzen. Én mindig hangoztattam eddig is minden, hogy tősgyőkeres 8. keleti ember vagyok, mivel a jazz a 8 kertből jött. Magától értetőd, hogy itt ezeken a helyszíneken kell megrendezni egy ilyen eseményt. Nagyon örültem neki, mert én születtem a Práter utca 58-ban, a Jázin utca iskolába jártam, és aztán itt tanultam meg improvizálni is, ami ugye a jazz leglényege, mondja a Tehát idén nem lett diszpolgárunk szakcsillaghatós Béla is bár minden gondolhat, sok mindent gondolhatnak a döntésről, a történet sokat elmond a megasztó közhangulatról. Utána már olyan kitétel van ez, amely szélesebb környezetben, kvimbi egyebek kerülnek ide. Most pedig közkezzék az, amit tegnap írt a Józsefváros.hu. Szombaton megnyitották a Magyar Zeneházát a városlegedben az átadó ünnepségen szakcsillagatos Béla Fidesz kampánydalává, avanzsát. Piros volt a paradicsommal emelte meg még magasabbra hangulatot koncertjének végén. Megkérdeztük tőle, hogy is volt mindez is kidőlt is beszélt két percet, sorának befejeztével a záró, akkor záró akkor még rugányos léptek el a zongorához, és mint egy mellékesen lesemülve kopogta le az ominózus dallamot a az előbb láthatták. Azt hihetnénk, hogy manapság már igen nehéz volna olyan ember találni az országban, akinek a népies és hallatán ne a kormánypárt Magyarország előre megy, nem hátra ugranja ugrana be azonnal, mióta Orbán Viktor megpendítette a dali és kapcsolatát. De ne higgyük, mert a pont ilyen. Én hallottam már erről, hogy használják, de nem azért játszottam le egyszerűen, csak eszembe jutott egy vicc volt. Nem azért játszottam be, mert ez a Fidesz kampánydal, mert ha így akartam volna, akkor csináltam volna egy dalból egy nagy zongora parafrázist mondja Szakcsi. Elmondása szerint ő nem akart ezzel kampányolni, de a történtek kapcsán a nagy közönség talán mégis úgy értékeleti, hogy gesztusával az zongoraművész kormánypárt mellett teszi le a garast. Ez annak a fényében lett érdekes, hogy, arra, hogy ahogy arra szombatra az országos sajtó emlékeztetett mindenkit, az idén 79 éves Szakcsi tavaly nem vett át, József a díszpolgára címet rendkívül kielezett politikai helyzetre hivatkozva. Az a nagy, az nagy hogy határoz és még de a kormánypáti rendezvényen most mégis szerepet vállalt a művész, nem is akárhogyan. Egyébként Szakcsi azt hitte, hogy csupán egy új kulturális intézmény ünnepélyes megnyitóján vesz részt. Az, hogy a magyar kultúra napja és az apropok között szerepel, magától Orbán Viktortól tudta meg. Amikor lejöttem a színpadról, azt sem tudtam, hogy a kultúra napja van. Találkoztam Orbánnal a két percet utána, és nem tudtam mire vélni, hogy miért mondogatja azt nekem, hogy nem baj az, néha kell humorizálni, humor nélkül nem lehet. Hát a piros volt a paradicsom, gondolt, ő is viccnek fogta föl, mondja Szakcsicsicsicsics. Csupán viccelni akart át a művész, de kritikát is megfogalmaz, valaki egy hibát elkövetett, nevezetesen az, hogy a sajtósuk felrakta az orbán, Facebook jár, és innen indult el az, az egész. Azért volt hiba, mert ezt, ám, ilyen reakciók érkeztek, a fiai, mondták hogy milyen csúnya kommenteket írtak, főleg cigányoktól jöttek csúnya reakciók. Borzalmas ez az ország, tudod, hányszor játszottuk ezt a dalt, hát én cigány vagyok, jazzbe is átírtuk a babosal, de tudod, mit engem, ez már nem érdekel, mondja a Józsefvárosi újságnak Szakcsi, aki a végén még megjegyzi, én már 79 vagyok, nem sokára meghalok, miért nem lehet az, hogy én jobban húzok a Fideszhez? egy. 712.42, kerek egy tucat percünk van, utána megpróbálom elérni a művést, ha sikerül jó, ha nem sikerül, nagyon fogom sajnálni. Elnézést a stábtól, hogy így elhúzódik a mai műsor, de hát szakcsillakatos Béla azt mondta, hogy fél tíz az az időpont, amikor ő interjú kész, én pedig ehhez alkalmazkodtam 061. 712 42, bármilyen témában, de leginkább abban, amit én az imént megpendítettem. Minden a kísérleti misor, minden nap utolsó adás, hogyha nem a mai volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Hat után, de még hét előtt dörö.fi alajanus kukac gmail.com Ezt csak arra fölmondom, hogy a szakcsillakatos Bélával készült interjú után a műsor azonnal véget ér. Természetesen ez csak akkor áll, hogyha felveszi a telefont. Figyelek, ha van mire... Ilyen lett volna a közhangulat a szombati fellépését illetően, akkor valószínűleg most nem beszélgetnék vele 8 verszumban lesz fél 10 061 712 42 Jó reggat. Örregben hozzá tételő. Szerintem is vitól, de nem úgy. Tehát az, kettő, az két különböző dolog is. Miért nem lehet elfogadni a szakszatól, hogy a Fideszhez úgy. Hát azt írja a tényleg, amit egy felolvastál, hogy én már 79 vagyok, nem sokára meghalok, és nem lehet azt hogy én jobban húzok a fívat. A József Fárosi újságnak nem beszélt az a Fideszhez való vozalmáról, ahol ott akkor is azt mondta, hogy idős, és hogy a politikát ő ismeri, és ő a politikán kívül akar maradni. Te még ezzel ha is nevethet. Én értem azt, hogy kövérlászló László nevet az a Kélyfe Jancsi számára mennyiben mérvadó? Én pedig vissza és és teljesen normális az Én is a fidesz tudok, hogy senki vagyok, de milyen baj? Nem lett a fidesz húzni. Nem az a kérdés, egész egyszerűen nem érted meg azt, amit én mondok. Azt mondtam, hogy ugyanakkor tavaly nem ennek megfelelően beszélt, és a kettőt egybevetették, és különbségeket találtak ezekben a megnyilvánulásokban és Azon ez, ez fél év, megváltoztatta a véleményt. Még egy mondatot engedj meg az újsággyóra, akivel az előbb. Nem, nem, nem, nem, kérdeztet... köszönöm, nem, nem, nem, nem, nem. most kizárólag erről lesz szó. Azt pedig, hogy Péter, te időnként olyan megengedő vagy, amit természetesen magánemberként megengedhetsz, de abban a kontextusban, ahol egy műsor zajlik, és abban, ami ez a téma, és annak a megtárgyalása, a saját mondandódat gyengíted azzal, ahogy ehhez viszonyulsz, bár megengedheted magadnak, azt engedhetsz meg magadnak, amit akarsz. 061 712 42 figyeljek, ha van mire. Ha meg kéne fogalmazni tételesen, hogy önt, szakcsilakatos Béla szombati fellépésében mi zavarja, akkor mi lenne az a tételmondat? 061-712-42 Jó reggelt. Jó reggat! Kívánok! Elhangzott egy gyönyörű koncert, egy nagyon-nagyon emelkedett épület megnyitóját, És ebből mi hangzik el? Az, hogy a végén volt egy tomboló siker, természetesen zömében a fideszesek voltak ott, hiszen ők hozták létre, és ő, mint egy vicc, állva ezt megköszönte humorosan a tapsot és a lehetőséget, hogy ő itt megnyithatta ezt az épületet. Nekem ez ennyit jelentett, semmi többet. Köszönöm. Nulla Ez nem cserettes most, de értettem, amit tegnap otta a betelefonáló, vitatkoztam bele, valamilyen visszagattam a műsor, tényleg gyerettes volt. Vagy emlékeztetett rá. 06171242. egy Hát 1 először. Távol először. Távolétemben Dörö, mint doktor kisdi Janos, a nevem kuka.gmail.com Ha sikerül, akkor holnapra megszervezem Komáromi Gergelytéletek. Két beszélgetés lesz még, ha minden igaz, mind a kettő a hétvége Miskolci színházi élményeiben lesz. Összefüggésben részint vinne a Jandással fogok beszélgetni a... Voyager című dalról, illetve a Gép narancs balett fog előkerülni a koreográfus Dragos révén. 061 712 42 másodszor egy 712 42. senki többet? Készítettem őket, hogy nem biztos, hogy fel fogja venni. Előre szólok, hogyha ez a mai interjú ebben a formában nem jön létre, akkor ezt máskor már nem fogom megpróbálni. Mert pedig nagyon úgy tűnik, hogy ebből nem lesz beszélgetés. Arról van szó, hogy készülődik és aztán megy az operaházba vagy valamilyen próbaterembe próbálni és majd a taxiban fogunk beszélgetni. Tudják, ilyenkor az ember nezen leplezi a csalódottságet. De... Én ismerem a szakcsit én a nagyon jó érzés volt, hogy sikerült vele beszélnem. Nem véletlen mondtam, hogyha fölveszi. Hát akkor még egyszer megpróbálom, aztán kénytelen, lenni köszönök önöktől. Mondanám, hogy 9.40-ig várok, mert az 12, de 9.40, az nem 12, de ezzel együtt várok 9 óra. 12 percet hagyok, mert annyit szoktam, az a, az a... szerencse számom. Nézzék el! Ugye ez régen a Magyar Rádióban egészen másféleképpen működött. Ott ugye úgy volt, hogy ha az ember egy élő adásban tudta, hogy adott esetben valaki reggel nem ér rá, vagy nem biztos, hogy elér, vagy ráír, akkor bejött napközben, volt stúdióidő, stúdiót kellett foglalni. Felvette, megvágta, és aztán applikálta a műsorába ez egy olyan metódus, amellyel én 2000 óta volt, hogy éltem, de nem volt jellemző. Itt pedig már egyáltalán nem. Utoljára ilyennel még a Rádió Kúban éltem, akkor, amikor az a József Attila utcában, abban a látványpékségszerű izében működött. Ott volt ilyen. Nem tegnap volt. 9 óra 37 van. Amikor 9 óra 42.50 van, akkor elköszönök. Ha azt kérdezik, hogy ebben van-e szakmai híjúság, nyilvánvalóan van, ennyi talán belefér. Ha nem, akkor elnézést a gyarlóságon miatt. Őszintén sajtálom az apropót. Kísik a taxi, lépcsőház, egyebek. Aztán 12 percnél már nem nagyon van magyarázat, amit az ember találna. Miközben magyarázat mindig van. Egy lehalkidott telefon, egy otthagyott telefon. Az, hogy nem akarna beszélni, ezt nem feltételezem a tegnap után. És azt kérdezik, hogy napközben felhívom, mert biztos, hogy nem. Csak annyit fogok írni, sajnál. 9 ura 39. Tényleg Tényleg még véletlen fel is hívott, és mondta, hogy ja, te vagy ezt fiel, ez fél, a holnap Hát most óra, harminc, kilenc, huszonnyolc 9 óra 9 Utolsó próbálkozás. Hát van, ez így. Nem jött össze. Sajnálom, viszont halásom.